Say good night and so good morning, good morning, sunbeam for sins ma flew, good morning, good morning to you and you and you and you, good morning, good morning. We've got the whole night through, good morning. Good morning to you, you're the good beginner than the BN Louisiana in the morning, in the morning it's great to stay up late, good morn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 Ok, mm -hmm. thëmi sërish në klubin e mëngjesit mbas 21 orëve të, të pushimit. Ja ku jemi prap. Miq dashur, un jam blendni këtu bashme Jerin. Mirë, mëngjes. Mi mëngjesi Jerin, Meltynin. Mi mëngjes. Orta reg në atje? Mi mëngjes. Mi mëngjes ty Loro. dhe Lori uçi na shoqëron çdo ditë me regjinën Club TV-së. Jeni sot? Mirë, jeni grafi? Gati. Mos e shigoni kështu. Ës gënjeshtare mëngjes. Do bëhet shumë mirë kohë sot. Sot do jeni komedi, DJ, jazz, gjithatë gjërat e bukura. Termatorin janë në plazh. Sa do të jenë? Temperatura 32 po. deri 33 gradë celsi. O. Oh, oh. Kështu që e ke konfirmuar këtë sotri? Po, po. Okej. 32 deri në 33, kështu që nuk bëj shikoj kompjuterin. Po më pse modeli 9? A ke keq. Është okay. <laughs> ke keq, më një sekondë ta konfirmoj. Ne nesër duhet të shohim Velorin. Nesër si e premte model për shi. Hap dyert. Po lëre më nesër si e premte, ne po pyetim për sot. Sot do të thjesht me vranësira. Po nesër si e shih. Oh, zotom, oh my god. 29 kam unë, këtum, 29 do në këtëm këtëm 29 të do në këtëm 29, që është më mirë pa. Po pa më freskët Po pas ka vranësira Gjithë paraditja Që ka prishur djetë oshte e gjamë Që do thot që kjo s'ka si në lojë besur shmërije Pa pra Kështë që le t'aj dam të rështë dhe Ta një thot me Shikom shumë Në orën 10 fillojnë në retë Një më djetë rëtë Në orën 1 delë pak djeli Një rezë po, Në orën 1, po Dhe ka u ka në 12 do pikoj pak. Kë shu vazhdo. Aha. Në 12 e ke që pikon te kjo, fikimi është i thatë. Është një reis që ka zënë komplet diellin, por nuk ëh ka... edhe fikimi dhe... është i thatë. <laughs> nice. S'pas kam hiç për sot, domethënë. Okay. Ti Hilda si? Nuk e dihet në fakt se edhe dia që nuk kje i epej për shi, sikisht të çakë. Gjithë puna është që duhet bëj gjëra të tjera, jashtë plazhit, domethënë të çon se ke planifikuar që të bësh çhep duke bër plazh, duke soditur apo duke Bërnë nëta, këtëm se shfarë Ta një mund përshë tishka Ako ma edhe më mm -hmm. E gufton? T'ikës me traksë Ne tjetë kjo nëzitje për më shumë Po, mirë, këtëm e pasma këllu në mëqesit Seriosisht, pas taj Miqda shu i përshëndesim nga Klab FM në 100.4 Klub i mëngjesit në Klab FM edhe Klab TV Mëndësuar nga Vodafone Bum, bum, bum, bum, bum, bum I must be days now, and I, uh, I want to see you, darling, I really do, you know, because I think of you, and, uh, all of me kind of goes a little bit crazy, so, uh, I believe it's a matter, darling, you should phone me, and we will have a night in the casbah that neither of us will ever forget, a beautiful evening of love, lust, and paradise, you can make it nice, call me back on Riverside 4-2239, shout-out. Ky është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës. So you already know on in the best lane from LA to Tokyo. Kur dëgjonit këngën në Radio Club e Fem gjat klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst. Kënga e ditës dhe e mërën tuaj në 06-19-20-710-222 me se zdërgu e si i partë fiton një dhe ratë. Konga e ditës! Midisorës 7 dhe 10 në klukën e mëgjesit në Klab FM në njëshin pikat. Dhe tani, kalendari historik me jerin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 Në vitin 1963, John Kennedy flet fjalët e famshme i shbin a i në Berliner në një vizit në Berlini peron timor. Në vitin 1964, dollin në tre galbumi i grupi The Beatles me titull A Hard Day's Night. Në vitin 1975, pas një mdjet vite martese, kënktarët Sony dhe Cher Bono u divorcuan. 4 dit më pas, Cher martohet me Greg Alman, po martesa të të reziati vetëm 9 ditë.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 Sot është dita ndërkomtare kundër drogës dhe trafikimi të palishëm. Në 7 djetor të vitit 1987, Asambleja e përgjithshme vendosi që 26 qërshori të ishte dita ndërkomtare kundër drogës dhe trafiku të palishëm. Si shprejhje e vendosë mërisësaj për të forcuar veprimin dhe bashkëpunimin për të arritur qëllimin e një shëqëri e ndërkomtare të lirë nga abuzimi me drogën. This is Club FM 100.4 Ok, mirë se vini janë të gjithë. Më jesh mirëdashuni, ju ju urojmë një ditë fantastike. Ora është tani 7:11 minuta. Ne jemi këtu çdo ditë me ju nga ora 7 deri në orën 10 në valet e klubit Fem në 104 edhe në ekranin e Club TV-së. Mirë se gjithve. Kemi uh, edhe yeah. një kafe për mëngjes. Do të thit një ditë tjetër me Evranat dhe me shik, kështu që unë rekomandoj një tjetër në kafe të ngrohtë sot mëngjes, pran pranë një zjarri të dashur. Sepse edhe një zjarri i vogël mund të ishte Mund të jetë interesant. Zjarr vogël buvulak. Jo për ta bërë dimër fare, por për ta bërë kështu si zjarr plazhi. E ke parasysh zjarr natën në plazh që mm, dizet mm, mm. është mirë kështu edhe në mëngjes. Ke diçka që mbetet afrom nganjë? Ëh, se kështu, kështu e kam fjalën për motin, ajo që un po rarr është që moti nuk po na mban ashtu siç duhet, kështu që është bër për çerat ngrota. Ëh, nejse. Nuk e di nëse pat në deshin, në Bo, ndeshin brëm. Super ndeshje. Ku shluante ditë? Po, kishë të sa ndeshje dia. Ka pasur ndeshje midis Nigeris dhe Argjentinës. Kjo përfundoi me rezultatin 2 me 3 në favor të Argjentinës. Mm -hmm. Ka pasur një ndeshje midis uh, Bosnië-Hercegovinës, miqve Tan Tan, Çinë doja të thosh jam, mm -hmm. por edhe miqve Tan, uh, e Iranit, gjithashtu mm -hmm. miqve Tan. 3-1 ka dalë kjo ndeshje. Hondurasi ka luajtur përballë Zvicrës. Mm -hmm. Zvicra është fituese 0 me 3 ka dalë ajo ndeshje. 3 gola nga djaloshi Xherdan Shaqiri. 3 mm. gola shqiptar. Bravo. Ndërsa ndeshja midis së Godorit dhe, dhe. Wow. Francës ka qenë me rezultatin e bardh 0-0 gjatë uh, ditës së djeshme. Por kjo është Shaqiri ka qenë me vërtet interesante, sepse uh, ka qenë një spektakël vetvetem. E, e para punës kur vjen puna tek tripleta, se bën 3 gola në një ndeshje, mm -hmm. uh, kur vjen puna tek tripletat janë të rralla. Dhe deri tani ka pasur vetëm 2 këtë botror, tripleta. Njërin që bëri Shaqiri mbrëm Nëse ta thëtra ka qenë një triplet që bëri Zoti Müller për Gjermanin kur luajtën ndeshjen e parë ata, ishte kundra Portugalis. Portugalis, po. Pa. Pati 4 gola Gjermania në atë ndeshje. Nëse, por Gjermania dëshishon bom. Që suksesshëm okay. do të thënë. Suksesshëm bom, suksesshëm. Bravo Shehqi. Bota e bukur, shikoj, ka një gol për shkakun ku e merr topin edhe para se ta kuptosh. Ai ka bërë një super Shkulli. gol. Ky është gol i pari i Shehqi. Ka qenë një shmangi në djath jasë zonës E bësa e kallë shura të topin me ziu pa Por që i përfundoj drejtën në rrit Në tre këntëshinë e majtë të portës Super gol, nuk e qafoa Kjushe gol i pare, dhe dhe thoshe që Ok, Shashiri bërë gol në botëror Ishte gol i ti par të botëror, nuk shë bërë një gol dhe li tani Por që nuk mi aftoj ma aq Ka qenë një darje shumë e shpejtë bashkë me Një sulmu në stjetër atje E Shashiri nuk gabon. Që që e ka ndezur Dhe Zviçra duhet fiton dhe dje Zviçra duhet fiton dhe se nëse Ekuadori fiton dhe nga i Francës Që nuk kishte se kishe gja sa shumë që ndote Por nëse Ekuadori fiton dhe nga me Francën mm -hmm. Rezikoi pozicionin Zviçris Kishe një fitore dhe një humbje, vetëm tre pik Që që dje që i mentoj situasht kualifikimin, vetëm që tani Janë për balë Argentines oh. Në Sao Paulo, opo? Zviçre Argentinë, letë që që që që që që që që që që që që Oh, Shashiri 3 golla Mërë Mërë Mërë Mërë Mërë Që që ka... Ka shloj shumir për... Ka shloj shumir për Zvitsrën Një shmange nga... Dami... Dramit që... Ngoll Shashiri Njëse... No. Gjerët Bukhra Që unë ndërkejshë ndeshëm e... Bukhra Pati edhe një rasë ndurës si në fundë që... Mëndë këshë që në golë Për që nuk arritën do të që ta... Dhe lizonë Pë ndeti për pjesë. Po. Shumë, ehm, triple. Bravo, bravo. Shexhiri, mbrëm. Ka qenë 90 ditë se imagjinoj të tash, domani kjo është një çjë që ai s'ka harruar kurrë. Normal. Ti shkon botror, po. Bën tre golë në një ndeshje, një gjarë madhe që. Absolutisht, vetëm të shkosh një gjarë madhe, ti do të bësh tre golë në një ndeshje. Gjithë fondet janë mbi ty, se gjithë botën po të shef. Në ndeshje atë të Francez në tindën ko është skandal, kështu që. Kështu që i bie këtë marrë mundësi. Kështu që e gjanë park. Bravo shashiri E, e sot do t'luajm me shera fjala Për ata që janë kurios Për hertë parë të në kryumin e mqesit Ka për një uh, video E dhe një këngë Doktor Flori oh. Doktor Flori dhe Ermal me Mashi Po unë po them t'i, -ti qojmë i ftes uh, Doktor Flori dhe Ermal me Mashi që t'na fin Po, kurta kënë kohë nga Do shtë anë në nësër Trashënisë, reshë prezantimë. Po, kjo nuk mund të shoqërohet. Por që ne mund ta luajmë çësën. Po, desha letvin edhe tani erë. Ne bëjmë seften, mosti mau vi palestër. Oh my god. Nuk e di, e ke dëgjuar. Jo, s'e kam dëgjuar. Mosti mau bëj tre palestër. Po, edhe kemi mbasfaktun, këklinim mngjesit. Tani kjo është një diskutim. Po bram. Mund të, mund të diskutojmë mbasfaktun këklinim mngjesit. Kthehemi mbasfakt, mish dashur ju përshëndesim që të gjithë me një grimcë vogël publicitetit. Ju vi mngjesit në Club Fem dhe Club TV i mundësuar nga Vodacom Klubi i mëngjesit mirë dukeni argëtuesi të çitë orën rreth 7:23 minuta më ish dashur po flisim për peshkun uji është është shumë pastor, për i pastër pëlqen i pastrova më në mëngjes Është i këndshëm fare më vathi hyn në rrezet e diellit që kanë dalë tani deri tek deportoi tek akuari i vjetër. Çu disendien ata? Po oh. lumtur. Aleze. <laughs> Dijen me fat në fakt. Po. po si ilustrimet në libret në fllallat. Shumë të qeshur. Mirë <laughs> se keni ardhur në klubin e mëngjesit, mirëdashur ju ju përshëndesim dhe ju urojim ditë mjë fantastike, 7:24 minuta. A, uh, për mënduja pak, një mm -hmm. për t'ju provokuar pak, uh, të mënduarit, të më qesë për jo për për shere, të njërësit ka një tendencë që bëjnë shere, mm -hmm. uh, me qëta dhe një për t'ju mund ishte kjo. Cili është aji artist, sportist, aktor, këngtar, kudinu se qëpar, ndo është të shkrimtar, që është shumë i sukses shumë, që qartë t'zi është talentuar, qartë t'zi di t'a bëj punën e vetë, A ka qodëun se çfarë, i ka ecur jashtë zakonisht shumë. Mhm. Mm Edhe po kor, si thuaç, frytet e punozet. Por që ty nuk pëlqen fare. Në sensin nuk e simpatizon. Nuk nuk pëlqen, jo, nuk pëlqen ndoshta, okay, mund të afosësh dashë simpatin. Unë e jo, që të e këtë puna në, e tyre e pre, më tepër Nuk e si blëzën një dhe me punën Ka për shumë kënktarë, ka grupe dhe qanda muzikore që përqenë shumë që unë si t'i qëjfare Dhe jam shumë rehat duke më si t'i gjuar Sepse nuk kam nëjë simpatit për, për muzikën e tyre mm -hmm. Që personalisht asë që më vetëm më ndësë Nuk kam nëjë interes apo ndjenjë Por që më këpëton? Kusë është di kush? Ja kër e kaltinit vetëm One Direction të ati që janë, janë duke korur sukses të matë Ty nuk për qenë pare Fare, Pare, absolutisht pa Pare, po përse? Për... Tani... Ata mund të jenë do me thënë mirë për brezin e tyre mm. Ose nuk e di për... Për po që... Mu ma mduke nësa do leshen që Në momendin e në caktuar mund të këntakuar njeri unë e dur Bërë muzikë Në ja kuptoj Ska as i vlerë As i vlerë <laughs> as, as i nga as cunat as, as, as herri a, As herri të ludhëm As një as, as, as <laughs> Njeri nga ata Edhe më duket se Harry është si më i veçantë, no, apo është. Po, më i preferuan, i preferuan. Preferua. Gjithmonë ka një kështu. Mm, ka një piramidë aty, apo? Ehm, uh, okay. Oltan këndo i? Leo DiCaprio. Leo DiCaprio nuk pëlqen. Pacaron nervat. Pacaron nervat Leo DiCaprio. Po. Oh. Bravo. All. Një aktor që është aktor që mua Kalibri, aktar për, shumimi, kam librin e tij. Një aktor shumë i mirë. Nuk e kam pasur çëf, me thënë drejtën, dikur kur ishte shumë i bukur, ë, uh, por por, por, dhe por dhe për të cilë që ai është është kthyer nga një aktor uh, është bër aktor po, kalibri. Ishte kish ato, kishato cilësitë po e pieshkës diku. Nevojës us paçë plus shumë kështu po. Normal. Por tani mendoj është një super aktor. Si qon ka bër, ka bër. <tër> tani. Shumë jale vërtet. Un ka bër 180 gradë tek tek Lena Capri. Por ti vazhdon ta urresh. Nuk e, domethënë gjithë bodha e pëlqen me ti nuk e do. Nuk e dua. Nuk e do. Okej, shumë. Them Chang të femra që e pëlqejnë, si ka mundsi. Sigamon thjesht e shihësh Ola. Mirë, okay, raport. Ma ai tashinu konstaj në një gjë tjetër për se ka, e di që ka modele aktor më të bukur se Lodi ka apo po? Po, ne po flasim për punën që bëjnë. Nuk po flasim për, për pamjen e jashme. E mori Martin Scorsese duke në patronazh atë. Po, atë. E mori Martin Scorsese dhe e dhe bëri njëri topa. Po, e bëri njëri. Ë, le të sigojmë se çfarë do thotë ieri për shokun. Justin Bieber. Justin Bieber. Pa fyera. Bravo ieri. Po nuk mpëlqen fare uh, ajo lloj po si, muzike. Po juaj gjithmonë Tiranës ofenduai. Po e ja. di që janë shumë të rinj që e pëlqejnë si shumë Justin Bieber, por nuk hyn në preferencat e mia muzikore pak të paktën. Nuk është se kam dëgjuar okay, me Justin personalisht. Ja sigurisht që. Por nuk hyn muzika e Justin Bolton. Po mirë, më sigurona audiencën që jo, nuk është personale. Muzika mua nuk mpëlqen ajo lloj muzike. Ç'bën ai? Okej. Ne do të sigurisë se kam djegur shumë se çfarë muzikë bën po. Në këngë ju e njoh kur vem. Ato, aish pak sa kam dëgjuar nuk është nuk se më kanë gënjë. Nuk është e luhet shumë. Ku luhet? Ku, Ku mund ta dëgjojmë gjatë sembi? Pse se, se dëgjojmë dashumë? Mirë, kjo është. Kto e kanë dëgjuar i mavid? Të të, të gjarë të vdekur edin po. Më ardhmë ti atë. E ke sse keja? Pak sobra, saka. Are you doesn't be for? Po. Ja, unë kushtoj. Unë s'ju nuk më pëlqen, jamo pëlqen. Një sekondë. Po të janë në qita kur ka shenë 14 vjetës, mduket A shenë nga zërjun, për... A, a, a to kemina A ti, tu, ti sërri, <gjubi> fakt, do t'i t'i t'rashu zërrit, është e sër Në faktë të mërë tërën është Do t'vëm dhe një që është me i pjegu A to t'i t'jën t'parët, ma mërë mëndje, mua, më, duket i gjojë këso Kjo Nisë, është dani, kjo është... Kjo është dani, kjo është ka duar, për... 2013. Cha ka any boyfriend? Nukosh any boyfriend? A kesh boyfriend, kesh. Si ka. Kesh boyfriend never. As <laughs> you going to smother you. I've never been before. Baby take cancer you never have a no. I got money in my hands that everyone like to. I'm doing shit. So I. Oh you tell him about the fire while we eating fondue. I don't know about me, but I know about you. So say hello to Professor in 32. I like you to be pretty sick. <gibli> <gibli> Nesë, oke okay. Ka audiencën e vetë A të në udjish për Këtën këngë për bajtësa 16 vjetës, 17 vjetës, 18 vjetës Ka e nga të kosat 32 vjetës e që i pëllqen Nuk thëm që Por që, e, ka në audiencën e vetë Paloma fejtë për shumë Dësh njëra që mua, sështë, si kur më ha Bukën <gibli> bukën Nuk e di sepse Paloma fejtë nuk më pëllqenë Mund jeni këngësi që ndonë paloma fetë, ndonë jermë, këngësi këtu ke kështu. Po se s'ka një gjë, kështu që. Kali s'ka gjë s'ka. Sigurisht e fut aksidentalisht në treg. Jo më jo, ka mushimin që ajo ka dizizë edhe unë që juqë do si ngara muzikore apo. Patipatike nuk ka një gjë që s'më pëlqen, për shemund te paloma fetë. Kali s'ka gjë s'ka, edhe un fillim e kam Rivers. E ke Rivers, tani ke filluar të ngrohesh. Jo të ti ngrohem, por pse ëm ok. Nuk është nuk... të kam në një antipatia e që të farë Që për Lady Gaga për shumë? Lady Gaga për shumë? Plastik e fare, po Në ato ujra e më të unë Konvencionale? Shumë komerciale Shumë komerciale Shumë sukceshme, mund tënë, të teme, apo ja? Lady Gaga Po që më stilin në saj Por është ndryshet, okay, nga shumë të tjerë Miley Cyrus për shumë? A ty tërhishëm, Ilani Ndikur kemi pasu <gjë> mendim të keq Tani kemi mendim Do <gjë> <gjë> më të kam mendim <gjë> Atëherë të sheh vetë ai se twork, më fal, twork. Twork. Tworko isha ajo gjëja. Po twork uni një loj wigglest. Ah, gjëja, okay. Fryan, çunë ndegozat. Nuk i di pasaj për Cristiano Ronaldon, se të gjithë kanë një opinion për Cristiano Ronaldon, po ruaje, iri mos e thuaj. 069 20 70 222. Po i pyetim sot miqdashur, cilët janë ata? aktor, ata këngëtar, ata muzikantë, ata artista të mdhenj, sportista. Superstar, nuk jemi vetëm shqiptarë, edhe shqiptarë. Mund të jesh tjetër. Por që por që janë duke korrë sukses, por që juve personalisht e nuk e marr më edhe me kategori, 100% për muzikën, për sportin, për shkrimtarin. Po apo, por më un thjesht nuk do të ta kénë një emision ku i marr me radhë, e kupton? E long shoot, e long shoot. E long, e e di se që më pasë, më në fund më gjëra të tjera. Do kemi një gram pas pak miq dashur, un kam edhe ca gjëra shumë interesante kanë Pa të këngën Cire Atë kemi në Ermaljet. Ëh mm. kur thua ta luajmë? Po pastaj e luajmë. Mbas pak. Po pastaj e di un pastaj po është pak përse ko. Je tani. Je ja, tani nuk e luajmë dot. Po brap. Hyrën tjetër pastaj. Mbas pak. Okej, okay, <laughs> mirë hyrën tjetër do ta luajmë. Mbas janë 10 minutash. But we One, want to It's our song We can sing if we One, want to It's my mouth I can say what I One, want two. to Yeah jani <tës> me ju në emjësin miq të dashur. Okej, okay, ë uh, bëjmë edhe fjalën e sotme nga Fjalori i Jugut Shqipë. ë uh, këtu ku hap ieri. Atëherë, në faqen 802 jam. Mhm. Mm të Fjalorit të Ma. Fjalori i Jugut Shqipë se sot në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë së çudit. I Jugut dhe Letërsisë. Faqa 802 jam tek Gërmama. Mhm. Fjala e ditës së sotme është Molla Pjeshkë. Oh. Po, femorë në shumës bëhet molla pjeshka, ëhë. Mm -hmm. Ose molla pjeshkat. Pam. Okej. Okay? Vajza a grua e re. ëh mm -hmm. ëh e shëndosh dhe me faqe <laughs> të kuqe. Tomolake. Kaç? Bashkimi, pra, molla pjeshkë. Molla pjeshkë, një fjalë. Molla pjeshkë. Moj molla pjeshkë. Ai si është një, një. molla pjeshkë, po. Ai si është më më ngërndshme se vajz pjeshkë. Vajzë a grua e re? Do ti vajzë apo grua, grua e re me faqe të kuqe? Është shëndosh dhe me faqe të kuqe, topolake. Si po qos, s'ja le ditë sot me? Në Elori gjus shipe. Studio Skene. Kaç, era shtretë e ja Florit u mbyll kjo ç'është kjo? Okay, mirë. Mbyll. Nuk kemi një mollë peshk kë? Ja. <laughs> a do të jetë uh, do të jetë më topolake apo? Do të jetë topolake, do, po, topolake, do topolake do pra. Do, do të jetë, po se thotë të shëndosh, po ndoshta të shëndosh është kështu është shëndetshme. Po pra, shëndetshme. Shëndetshme, shëndet. Shëndetshmi, do mirë me shëndet. Si jemi shëndet <laughs> <laughs> <laughs> mirë, <me> jemi shëndet. Kjo shumë mirë. Jemi ne po. Okej. Po edini ju mëse kush uh, ta gjykon shëndetin? Ja. Doktorri. Po. Doktor, doktor Flori. O ja. Oh, yeah. Bashme me Don Mamaçin, në Gjërafjalë. Ehm, uh, sepse kanë bërë këto këngë pra, ato e kanë e kanë lëshuar. Do e dëgjojmë. Nuk edhi Lori si të thua ta të gjojmë, e të gjenë Ta të gjenë dhe lori, lori, Lori e verdikë Atere, që të, që të mos bëhe një malista, por sepse titulli këngës është Mos pi mal bëj palestër, mm -hmm. pasaj është vetë përguse Që mos u merë me këto punë, po meru me, me sportën e të tamë mm -hmm. Që të këthesh një molapjesh kërë Da ta të gjojmë këngën dhe okay, le të gjykojmë Ok, e të gjojë vetë, të gjojë vetë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 për për për Mirë, mirë se këni ardhë në klubin e mqesit, ju përshëndesim që të gjithve, ishte doktor Florier Malma Mashi, miqdashu, shë e rekomandojnë mos uh, pini malë, bërni palester, orë qëmë, jeni gati për anagramën e ti të sotme? Jemi gati. Atere, a, të ere, koa për të fitu ardhurat e aktu në klubin e mqesit, miqdashu, shë për zjasim më, i epi me signën. Anagrama, në klubin e mqesit. Aha! Qëla është vjallam? Asharë linat. Qëpari? <laughs> <laughs> a sharl A më të qovë i eri A sharlinat mm -mm. Te për te për e thjesht A sharlinat A <laughs> ah, sharl E ke gjithë E ke rësysh në një Në një, një, një, një dramë wow. shëmot për këtyr Në një dramë Po themi një dramë anglese Ose amerikane A ah, uh, mund uh, tjetë një personan Që kam një sharl uh -huh. Edhe vjen jo, Edhe në ajo E danshura e ti Edhe hyrë në dhëmë E thot A ah, sharl Inat. Aha, a, Sharlinat, a Sharlinat. A Sharlinat. A Sharlinat. Ëhë. Po mos është asha që vështirë. Jo, e gjetë. Tepër është thjeshtë. 0692070222, 0692070222. Anagrama për ditën e sotme është A Sharlinat. -S. A S H A R L I N A T. 0692070222. Nëse i rivendosni këto gërma do të formoni një fjalë tjetër. Ëhë. Mm -hmm. Dhe Kjoj ajo fjala shita. tjetër që Yuret formoni shfara që ne po kërkojmë është zgjidhja e anagramës. Dërgojeni në 069207022. I pari fiton një një dhuratë nga Nescafe. Një dhuratë nga Nescafe, është. Dhe duhet i themi të gjithëve, kushdo një frape apo Nescafe të ngrohtë po themi, pa. të shkojnë tek Onyx Bar sot pas mesditës. Onyx Bar është tek materniteti i ri, tu tek Bryli. Faleminderit, Orta. Për informacionin, gjithmonë ndiqtë më të fundit, <laughs> se kush do të ndodhur. Nuk ka çylë, kepëras. A sot që unë qylet. E sa, po ne jom shumë si një këshum. Po unë them të shkojmë. Si një dhuratë e bukur. Si një dhuratë e bukur, po. Po, mu them ta çoj mm. Altinin sot pikë kafe. Oi, na shkon tema të, të qylet. Ty nëse spiet kafe për shembull, pi shkon pi kafe te Onyx Bar mbaz maternitetit, se unë është qylet. Unë sot do shkojmë Altinin aty të marrë. Ti ka pi kafe qylet? I bim nes kafe qylet. <laughs> nuk pinëri nes rafe qylet. Po them që sot. E kafeja është për të shiuar, nuk është për qylet. Po them sot të ma bëin. O, po shkore të ta kesh, të bëndë Oke, okay, është e koniks barmish dhe është rëmbas mes ditës dhe Po, fatkesisht teknikisht ka të drejt, është qylj Në një farë më njërë A të pëllqevë? Po. Jo, nuk pëllqevë, po është e vërtet, s'kam shtë të the A të që eke, eke A ndeshëmërin Mirë, a mund të shkojmë të kë muzika? A tere, po A të ere, po jëllumë të mendojni për këta në Gramen A Sharlinat A Sharlin 0-6-19-27-12-22 Dërgonë me sa gjithuaja pa haruar dhe e mërin për që më fituajs Gostët më më qëtën a i shpejt A që më bënë më ndoj për një anagram tjetër <laughs> Po të më atas, shi <laughs> të par, një 2 Po një 2 Këtu jemi 2 e nëra 10 Kështë Gostë Tanim i shdashur në vendin e par në i paretin britanik nga Ella Henderson Gostët Room on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Shtanë 48 minuta tani në klubin e mëmësit. Mirë se vini ardhur që gjithë ju përshëndesin dhe ju urojemi ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me Njerin me Anjelin Olden Lorin. Në një në një maraton 8 kuintet quhet kur jemi 5 vetë. Po, kuintet më duket. Radiofonik këtu. Megjithëse Lori s'është na flet shumë. Gjithsesi të të të shtinësh për serë, kështu që po të a vetë të programit radiofonik në atë mënyrë. Kushte për sa i përket televizorit, për sa i lori është fletë gjithmonë në prezencë sepse mm. flet me gjuhën e imazheve. Atëherë, a Charlie, s'ka më shkuetur më heri? Lejohet. A Charlinat. A Charlinat është anagrama e mm. ditës sotme. A Charlinat për atë që duan të merren me zgjidhjen e anagramës tani në mëngjes, ndërkohë që fjala ne ka Yirida sakaj. Në histori vjen nga Minneapolis ku një djalosh 26 vjeçar përveçse ishte i papunë dhe mendoi se si të fitonte ca para, ishte duke hyrë në shtëpinë dikujt tjetër që nuk kishte aktualisht brenda shtëpisë. Më vaje ndonë, pra praktikisht hajdu, vjetur pa, pa, pa. Por, të vjetur shtëpinë. Po. Por përveç kësaj që ishte një hajdut kalibri, sepse uh -huh. nuk ishte herë parë se ky shkonte dhe vidhte një apartament, mm -hmm. ishte kalibri, kalibri pa, i tij. Mendon shumë oh, yeah. i zotë ieri. Shumë i zotë? Bravo qoftë. Por ishte i fiksuar edhe pas Facebookut dhe Oh my god unë gabim të të ka hyrën në haqen. Facebook Ka shkuar në këtë shtëpinë një burri që quhet James Wood. Ky është 26 vjeç që ka emrin Nicholas Wig. Ka thyer çdo gjë të mundshme brenda shtëpisë të Xhimit dhe ka vjedhur të kjështyre, gjitha gjyca me derë. <laughs> Nuk e di se si e kishte bërur, që thyen një lukër. <laughs> Ai kishte marr mar një shkop të madh dhe i kishte hyrë shtëpisë, i kishte thyer me dritare dhe gjithçka. Ai kishte dalur vetëm kur pan në kompjuter, <gat> Facebook. Wow, pas fikë laptop. Ah, ti ul, a? Fër. A bëj Facebook? Burning po të chatonte me miqtë vet. A e YouTube-in? Oje. Dëgëg muzikë? Sigurisht, shumë muzikë. Më vjen të di tur vallë në një gjë më, në një shumë më. I mohuri të gjitha gjërat me vlerë që ka gjetur. Ah, është mirë. Pastaj ishin ai duhet të qiasë kë. Ai ishte, ishte atë kalibri. Kalibri? Kalibri. Uh, pastindeti për pak Qon Facebook Mauri çantën e shpinës me gjërat që kishte vjedhur bënë shtëpisë bëri shtë pis, like, persoi ke bënë një like. Bëri e tuk, Shumirja, like e bëri komente tek TikTok. Shumë mirë ja bën like. Është rezervuar nga apartamenti i James Auditch, por, por ka harruar të mbylli faqen e tij në Facebook. E ka lënë hapur. Umorrve si po vinde kjo herë. <laughs> në momentin që James ka hyrë në shtëpi dhe ka parë një katrahurt të madhe, ka parë laptopin e hapur. Ka parë laptopin si vetëm një gjë që ishte akoma OAS paçi në atë. Ai ishte i pa dëmtuar dhe ka parë uh, Facebook-u i hapur dhe ishte pikërisht Llogaria e djaloshit Nicolas Uig, çfarë ka bër, është është futur në faqen e tij personale dhe ka bër një status ka shkruar. Kujdes nga ky kuj djal, ai është një hajdut. Dhe ka vënë emrin e numrit të telefonit post numrin e vet të telefonit që në mënyrë që gjithë ju lexoni statusin në në Facebookun e këtij djaloshi, ta kontaktoni dhe ndoshta ky do të informojë më shumë se Çfarë bënte kush ishte më rad? Jo po bënte kështu si call center. Po. Dhe ka lëmëruar policin megjithatë uh, faqja në Facebook ka qenë me të dhëna të reale të djaloshit. Policia e ka arrestuar 26 vjeçarin dhe tani më rrezikon 10 vjet burg dhe A 20. Ai rrezikon 20. Akoma nuk është. Nuk do të marrë gjykat, paguan deri deri 10 vjet burg. Deri deri del për 6 muaj. Dhe një gjop për 20000 dollarësh. Dhe një mysin. Nuk e kuptoj pse do të i fusë mendime të shkia. Le t'i hajo valla 10 vjet burg. A shë një që kalë të të të ndëja një Jean John meli, meli Mr. Jean Ne i fejmi, pot është numër e telefonit Na kontaktoni në box yes. Na kontaktoni bo në box Morëvesh në box luten Kësuk shumë Ora, është një 75-djët e 2 minuta ju Jene me klubit në mqesit Vare të kreab e fem në një qimik aldrës Gjemi pak muzikë, vim prap është gjemi rëkuaj që të vim me White Knuckle Ride të një E jako është Pishtë të kënë jarën, klubin e mqesit, këmi lajme nga ieri, nga Hollanda, e birë <laughs> Bëhet fjallë për një kompani hollandese, cila ka bërë një shpikje të re, dhe së shpeti do të ajedi edhe në tregun, Europian Europian, është? Europian, mm -hmm. EU, EU Europ Europ, ka? <laughs> ka shpikur cigaren e parë, elektronike me Marjohan Ah, sa mirë Pa, më Nuk është e dëmshme për shëndetin sepse është 100% me aromë bim bimore. Mm -hmm. Me shije bimore ka përmbajtje të avullit të ujit dhe në formën e lëngshme, siç mbushet një, thonë so nuk e di tamam, po një cigare elektrike. Si mbushen me shoktan që kanë cigare elektrike po? Po, mbushet me me mariuan, me oh. që është në formë be, në lëngshme. Po po, bie mund të më vaji uh, hashash. Po shije. Që është scent. Ai që kanë gjithë ata atje. Është të vërtetë. O zoti mall. Shumë keq, shumë keq. Faleminderit. <laughs> kano diku pak më tepër se 7 dollar dhe së shpejti e, e kanë hedhur një herë në faqen e tyre zyrtare në internet dhe kanë qenë të shumta ata që kanë tani kanë një emër çuditshëm po sigurisht se i bëvë, të kina, të mu... joint bv duket nga Kina e joint nuk, nuk e shoh picture. Ah, uh, ja, nuk kanë ndonjë pikë apo kështu është BV nga mbrapa. Nuk e di çfarë. Adresa pa .com <laughs> si. okay, uh, pa kështu. DWT. Provojeni një herë kurs keni për të arritur në një adresë që s'kam adres mish dashur po gjithsesi. Okej, ah, kemi pasur një lajm nga shteti bashkuar të Amerikës pas një lidhje me këtë, por doja t'ju tregoja se mm. sa keq mund shkojnë njeriu ndonjëherë. Një grua 87 vjeçare me Alzheimer's Ma as i shojë dallësim ndër saj, e shëndrëshë, është në spital. Edhe dikush atje, një maskarë e një kalibri të asaj të konsumuar, doja po ai sa ai që më na fëgon veti. Shkon në vijëdh, u nasën nga gishti. U nasja kishte mbajtur në gishtë 67 vjet. Q nga viti 1946 kur i shonqi a kishte vënë asaj në gishtë. Ne tani 87 vjeçë, kjo grua pra kishte qenë i bie 20 vjet kur e ka vënë mm -hmm. dhe 67 vjet më vonë kjo akoma e mbante unazën gisht. Ky ka shkuar dhe ja ka hequr, po unazë 67 vjet në një gisht nuk i kishte as kollaje, kuptoj? Po pra kështu. Nuk ose ka qenë shumë këmës. shpesh që të shkaktuar edhe një plag. O go. Qësi jo, që vjen policia, vjen një një zonjë policia atje. Ëh, kjo kishte emrin Lori, Lori Graber. Dhe Lori çka ka bër? Ka ka mbushur ato letrat, si i thonë policisë, ja dha votën, janë kështu kështu. Dhe ka filluar të çaj. Në mundën e gazetën. Ah, Tamar Dreshë. Si ka mundsi të tëhet njeriu kaq? Këtu më thonë, a mund ti si merrë një, me një plakë si kjo, thotë ajo një një jetë tërë, unaz. Kështu që. Ka shkuar në dyqan? Jo, ka blerë një unaz. Ka paguar, ka paguar ne 200 dollar, ka blerë një unaz. Mm -hmm. E ka çuar tek infermieret që shërbenin në dyqan bashkë me një shënim, aty ka thënë nuk është një, një unaz, nuk vlen ai shumë, por mendoj që 67 vjet për kushtim, dreqë e hëngër duhet të duhet të kenë një shenjë. Kështu që Ik sigëna do nënazën tek sheh ikur. Kaq. Por infermieret janë kthyer nga ana tjetër dhe kanë thirrur mediat dhe kanë, shikoni çfarë ka bër kjo. Donë me edhe historia po s'është përhapur dhe sigurisht jaqoj edhe tek ne vekson në radio. So sa do të them thjesht që Lori Grabber, zonja oficerë e policisë nuk e bëri për për të dalë në televizion apo në radio. Për çka lajmi mori vën, sepse bota shë mbushur me flisërat kur ndotin që na dmira, duhet marr vën. Kthem pasfaq. Zizi Ward gun, she's got silver bullets on her tongue, he's deep and desperate, I'm screaming now but it just won't help, I think I'm cursed, I'm cursed, I'm cursed, I'm cursed, I'm cursed, and eyes, a screaming body, her face is young, she must take speed, she drops those pennies to her knees, walking on my happy home, she won't give up until I'm gone, I think I'm cursed, I'm cursed. gun down ooh, ooh, ooh, ooh, ooh put the gun down ooh ooh, ooh, ooh ooh put the gun down put the gun down put your finger on the trigger now put it down put it down put it down put it down put the gun down put the gun down lose a fight of the whole damn house. Mjështë këni arru në klubin e mqesit, miqtashur përshëndesim që të gjithë oras tani 89 minuta Ne jemi këtu të zdo dit me uvega ora 7, në oras tjetë valet e klevë FM në 104 edhe në ekran e klevtovës Unë që e mblendi, jam të bashkë me jerin me Altini Noltene dhe Lorin Më mqesi që të gjithë edhe juve që jenë në të gjimë, ju falenderëm për zjedhjen të sot në mqes, miqtashur Dhe dua që të ju ftoj tani në një loj, përbare dhe të apim n Pasaj vazhdojmë me lojrat. Por uh, kemi lojën e fjalës së censuruar që Altinë Kaganti dhe un kam gati edhe tekstin e kongës për një shumdojra. super kong tani në mëngjes. Jemi fituesi. Elva ka thën Charlatani. Është sa Charlatani. 47 i baro numrin fiton dhuratën nga Nescafe, që do të thotë. Asharlinat, ishte e lehtë. Asharlinat ishte sharlatani. e lehtë. Mm. E morët vesh, dhurata e Nescafe tani do jet 300 g Nescafe për kokë, mbajtja e Nescafe dhe 2 kokr do më tani e plohuri e dhënësuar plohuri nga kokë tani dimë ti edhe ve një buvje një mull i kafejes që me dy shekër që ju të bëni frapentuar edhe dy shekër dhe dy tundsa olta shakera shakera se ngjanden shakira dy shakera po dy tundsa më e olta një shakera Ti thonë domoshta ndot gjunjën shipën ku shi quajnë Mati. Po shi quajnë edhe në shitë shi quajnë. Shkëndosim jo. E quaj sheker ato në greqisht. Qoftë si thonë sheker, qoftë si thonë sheker në greqisht. Ne kemi vite të tëra që tundim dallën. Po mirë, mund të kemi edhe 2 2 bek të vegjël atë. Mini 2 bek. 2 bek kafeja. 1 bek të vegjël po. 2 2 bek nës kafeja. Po, në sheker. Dor tundës. Tundës dore. H? Përdor fjalë shaker në anglisht është nga tund tundës për këtë, tund tund shaker me tund shake shake tund shake tunda dhe shake. Ah, shake shake burri. Shake shake frappe. Shake të tundës. Nice, okay. Në rregull, okay. Atë dëgjojmë tani midis dashur lojën e fjalës së censuruar me Altim. Dobë <tbes> tani fjala e censuruar yeah, yeah. në këto mëjesit. Hapini veshët. Stop censuras vi me i varfëri të bave, vi me i munges kulture, vi me i munges vi me i munges etike, me një me munges vrë, me të respekti të ligjit, të gjitha këto bashk, bëjnë që se cilit bëjtë si doj. Aha! Vënë <gërë> pare <gërë> <O, u> në në nëferë, në bëjtë dhe dhe. Në fut një mundjet let, pa. <gërë> a në reko, a nuk është kjo demokracija që se cilit bëjtë si doj? Pa, bë. Tjors, <laughs> të edim, shtupëm, Kje, jo. Po ne këtë e dim. Kështu bëjmë madje. Kë ra, liqë dashij. Dije, eh, uh, e le të djih me njëri, është zoti Maxvelo i dashur, në është me v, vin, vin ë, jo, jo me dh. Po vim, vim, vim, vim, vim, vim është në në vetën par? ta... e parë? Vim apo vinë? Ata vinë në vetën e tretë ashtu. Ja ata djhenë njëri. Hë. Vim me i varfëri të madhë, vim me i mungesë kulture, vim me i mungesë Vim me një munges etike Ok, pra vim me një barfërit madhe Me një munges kulture Me një munges pipi pip, Me një munges etike Qarë ka pasur me mm. diskulturës dhe etikës Që pipi. është e një munges tjetër Ati e bërëndaj që Zoti Veljo e ka përmendur në këtë okay. a, Në anglisht e thonë rent mm. Informacioni Sajloj, a, Me munges <laughs> ja, ja, ja. informacioni Nuk është informacioni ja. Me munges volneti ja, ja, jo ai po flet për kulturën pastaj tek etika sepse kultura etika do të bëj me mënyrën e jetesës, domethënë me sjelljen me të gjitha, me të gjitha. Kultura në etika është domethënë okay. Çfarë mund okay. thjet pra, është shumë e vështirë. Ne kemi problem edhe është e vështirë. Dhe... Respekt, A, e respekt. Jo është pamundur, respekti, respekti. Mungesë me d fillon me d. Jo. Detyrë. Jo. Mungesë detyrime. Por ne kur kemi folur për gjërat që duhet të kemi Është kemi përmendur edhe këtë. Po. Duhet kemi edhe këtë. Këtar, duhet kemi këtar, mm. Besim, besim Martin. Jo. Ja, ja. Sinqeriteti jo. Ja. Jo. Ja. S'është as sinqeriteti, sinqeriteti. Kurse duhet pjernu, sesa, mm. besimi, të jetë diçka më ftohtë, më intelektuale kam përshtypjen unë se sa kjo shpirtërore besimi sinqeriteti. Më mm. than diçka që duhet të jetë pak më këtu, pak më në plan për mirësimimin <të> e vetes edhe, a kupton? Po, kupton. Po nuk vëre diçka fare, është e vështirë, është e vështirë. Aldo thot integriteti. Jo. Je yeah, je. Yeah. Ja. <gjës> ja i shumë vlerë se sa se sa standardi, standardi. Jo, ta, mm. jo vjen. Jo. Mh, mm, një yeah. diçka këshuo domethënë. Me mungesë diçkaje, nuk e di. Okej, okay, mirë, un do të bëj tekstin e kongres, këtë që ti un bëj. Ë, në klubin e mëngjesit më i dashur, un sot kam zgjedhur një këngë të rëndësishme nga diskografia botrore uh -huh. e muzikës moderne. Këngë e vjetër, shumë e njohur. Kujdes sepse po arrit ta un tek Po qendosin, çonse un lexoj nga Refreni, un kam lexuar titullin e kam dhën katër cipri si këto këngësh aq unike. Ne s'do të lëndojmë. Në emrin e vet, është mm -hmm. aq unike, saqë nuk gatrohet me asnjë këngë tjetër, kështu që praktikisht aty loja ka mbaruar. Kështu që un do të mundohem edhe po shpresoj që ju të filloni të dërgoni mesazhet pa arritur un tek Refreni. Okej. Okay. 069 20 70 222 069 20 70 222 sepse në rast se nuk i dërgoni ju, dikush tjetër t'e dërgoj kam ritur tek refreni dhe ai do të fitoj. Kjo është loj shpejtësie. Do ulesha vetëm për të parë dritën tënde. I vetmi mik në net adoleshencë. Në gjithçka që duhet të dija, në radion Time e mësova. Nave gjithë yjetës, nave gjithë yjetës së shkuarës. Mes luftra botësh dhe pushtuesis marsian, i bëre të qeshur dhe i bëre të qain. Na bëre të ndihemi se fruturomi radio. Ndaj mos u bësh zhurmë ambienti. Një sfond për gocat dhe për çunat që nuk dinë, nuk duan të dinë, në veçan kohën kur ti nuk je. Ti pa atë kohën tënde, pa te fuqin. Por ora më mirë Ende nuk ka ardhur Radio Radio Gjithka të gjojmë është Radio Gaga Radio Gugu Radio Gaga 0679 27222 Dërgonë mesajet uaja paharuar dhe emrin për që në fitues Ora, është një të edhe 15 minut Aja e 16 minut, a Në klubin JM7 ju përshëndesim të gjithë. Zero 67 20 4222 si çdo të tjerë, kthjemmë pas pak me muzikë nga The Youth, miqdashu, që do vinë me cool. Tell me how you like it like it like it your song is so cool here is where you want to be your song is so cool baby tell me how you like it like it like it 20, 20, 20, 20. siguria e grupit emri i çesë me shtarshull cool me cool është aty me këngës është, adhën, të Lejuth është grupi që këndon atë mirë se keni algun program ne duam tju përshëndesim në këtë ngjess të mrekullueshëm të datës 26 qershor është ditë e njëte ah disi vranët ne do të vazhdoj kështu edhe për ditën e sotme kështu që mos prisni më mirë ju premtuam një javë të zjat diellore dhe nuk jua thon dot jemi i fajtor për këtë na falni nuk e përsërisë. Ti e, nuk më plotuan kërkesën. Kë pasur të bësh pa, pa. me këtë? Nice, ë me çishim tek tek policia pak më parë. Ta tek policia Jon Lazara, por policia në shtetin e bashkuar të Amerikës në historitë tona këtu, ku policia bëti dhe i zvencoi unazën e vjetur zonjës 87 vjeçare me sëmundjen e Alzheimerit, si për të bërë një gest të bukur, bukur mm. për t'i ndihmuar këtë çiftin plak që u gjenden si viktimë të këtij agresori të pa shpirt. Por një rast tjetër është, mendoj unë, në një farform edhe më interesant. Në Miami këtë radhë. Mhm. Mm si red uh, policia në një supermarket. Mhm. Mm dhe shkon atje një zonja apo zotrin, kanë pësuar që është një zonjë edhe kjo, Vicky quhet. Po. Vicky uh, Thomas është uh, oficerja e policisë. Tam. Edhe i thuhet që e ja zonjëthon ata te dyqanin sepse kemi kapur kte zonjen këtu Jerin duke vjedhur mm. 300 dollar kanë vjedhurun. Po, ushqime, po mundohej që të merre. Ishte dikush atje që kishte mbushur një çeset atje o ti, po wow. që njët, o po, po them hipotetikisht. Me çji të kishim këtu. Po kishte mbushur një një merë nga rrotat e ndaj atë supermarketit dhe pastaj kishte tentuar që me të gjitha këto ushqime shkonte drejt makinës së saj në parkimin atje dhe t'largoj pa kaluar nga kasat. Në këtë zonë, këtë zonë, edhe 300 dollar ushtime nuk janë pak, është vjedhje. Mbi 250 right. dollar fillon dhe bëhet më serioze çështja në një ligj ata kanë atje. Kështu që policia që kanë ardhur atje Viki është dashur që ta arrestojnë këtë zonjën. Mm -hmm. Ne i ka thënë mien keq, po ata kanë bërë akuzë, të kanë, të kanë kapur, të kanë kamera atje etj etj etj, un duhet të ta arresto, ka nuk faktum. kanë parë po. Ëh. Mm -hmm. Dhe ndërkohë që e ka marrë me vete, kjo zonja ka qenë dugeçar, po. Dugeçar kjo hajdutja. Tamë, bravo. Vetëm me kshu kalam. Dhe i thotë çfarë i ken? I thot, nuk kam halin tim, kam halin në kalemajve Tore Që që të dhohan në kalemajt Se unë nuk për e mërja në kotë ato, ta I pak jo, ushimet, edhe ato ishin gjitha ushimet kalemajt. Që një familje do të përdorte e, kufton, Nuk ishin, nuk ishin vjetur asë në një bijhu, asë në një qepërqef, e kështu Dhe i thot, uh, okej, okay, unë nuk kam që të të bëj ti burr punëtar. Ja, do, e çon atje, ja merr ato shenjat e gishtave etj etj etj etj. I bën profesor. Eliron ka një datë gjykate ku duhet paraqitet. Mm -hmm. Por pastaj shkojnë bashk dhe i blen 200 dollar ushime. Ushime. Oh, wow. wow, nga xhepi po. I blen 200 dollar ushime dhe i mson Për kështu që janë bankët e ushimit Bankët e ushimit janë vende ku njerë ziqojnë ushimet thata që nuk s'ka dojnë kolaj ta, ta. Uh, Me kavanoza e me kanache e me kudin se qfar Edhe ti mund të marrë zho Riz Makaroma kur je kesh shkon të këk bankët e ushimit Ato kanë gjithmon t'i qka për, për të të dëmë Ethan që ose ti e tha, ka shkesh, që susht që e nuk t'ka lëmajt Ma shko vidh, por shko këtje mm -hmm. Që arest... <laughs> që që që që që që që që që që që që që që që që q Për Kalemajt Ja dhe një histori tipike Amerikanë, miqtashur ku nëna nuk është që gjendot Kalemajt Kënë që shkom të vjedin në dyqam Sa nga to gjëra që të regonin tek edukata morale da. Në kone partijës pasë në qënë të vërtetja Që ka njëre si s'ka uh, një, në e Dishon, se të kane, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Interesant dhe sot Edhe bështirë për të gjetur Kështu që duhet të angasumëm e dhe pak Sipse mund pëmendoja Që në që qëfse kemi munges kulture dhe munges etike Dhe qka që mund të rindem Në disa saj Dhe asaj tjetërë si Munges edukate A i mund këtë jo, munges por... kulture Munges edukate Munges etike Kanë thënë munges shkollimi në fakt Mund tjetë uh... munges Munges, jo, munges. Po mundi se munges. Po është asnjë rast tjetër. Munges ideje? Jo, Alta. Munges Informacion. Mungesa arsimimi për shkak të të shkollimit. Shkollimi, arsimimi, gjitha këto bëjnë pjesë te kjo që ka thënë Maxi. Atëherë, është diçka më e madhe se kjo. Për Juve që sapo na bashkohen me Ishdashur, zoti Maxi, sot zoti Maxvelo në klubin e mësuesit vjen tek loja e fjalës së censuruar Ardini i ka hequr një fjalë, një pohim që këy po bën. Kështu që, që ju do të dëgjoni eksaktësisht cilën është fjala dhe nëse ja dilni Nëse ja dil një ta gjeni fjallën, ju do të të të të një dhërra në kjuhin e mqeset. Një orë, orë, orë, orë, orë, orë, orë. Nga mishtan të e këprimi më qësë, e gjënjë. Vim me i varfërit të mbave, vim me i munges kulture, vim me i munges x... vim me i munges etike. 06-19-27-12-2, po altinim. Ajo që në stampa këmpari, ishte edhe varfëria. është varfëria. është varfëria pra? Mhm. Mm Kultura, Kultura, pipi kjo dhe, etika. dhe etika, etika. Pretendojmë mund të jemi edukata, po me një mungesë çfar? Mungesë. Ka të bëjë me me kur themi edukata, jemi pranë? Jemi pranë të gjitha yere, dhe kur themi shkollimi, edukata, arsimimi. Pa për i përfsinë të gjitha, akademike. Në një farë mënyrë dhe ka të bëjë me këto, por dhe larg dhe afër. Po është ajo që na mungon në lidhje me vendet e tjera. Kur i kem mm. për shemb, themi ata ishin shumë Më mm. s'nen nuk e kemi dashj. U them mm. qetë. Është e vështirë. Është e vështirë. 8:27 minuta në klubin e Mqjesit. Tani dëgjojmë nga Inaccess, miqtash, kjo është Disappear. disappear. Ora është 8:28 minuta. Jeni me Blen Vinieri, Naltin, Olden dhe Lorin edhe sot në Mqjes, data është 26, është ditë e njëte. Mqjesi juaj. up here oh this up here ë tash në 8:33 minuta jeni me klubin e mëngjesit, klubi Fem 104 dhe në ekranin e Klap TV-s ju jemi një ditë sa më të bukur atë mbarku do të shndodheve Mirëse vini në anën e klubit e mëngjesit, 8:33 minuta miq dashur, çfarë dëuar shi por penaltinit është shumë i vështirë. Ferma e Altinit, kështu që tash të the femra e Altinit është shumë e vështirë. Po neisë, do të dëshkoj të dami një kompliment nga Jeri nëse do të thoshte tjetër. A mund dua ajeri. <laughs> Femra e Altinit është shumë e gjelbër. Faleminderit. As i gja. Okej. Ehm, atëre. Jo, jo po thoshë diçka me që kishte këto dele të këto gjërat që ashtu. Mm. Kur ngrihem në mëngjes dhe ha balkonin ose dritaren anë diçka aty. Tan. Dgjoj. Nora pesë pesë e gjusëm gjithmonë gjela. Jo një. Oh. Disa. Disa jela. Ku janë? Se dëhoni. Unë, unë jam djur, unë jam në, në qendër të Tiranës, domethënë praktikisht në rrugën Mysymshuri. Mm -hmm. Aty tek po them nga mesi i rrugës, mm -hmm. në distancën e asaj. Kështu që shë, mua më duket sikur më vijnë, mua vijnë nga lagja e rrugës Kavajës. Janë jan ato shtëpiat përvesat aty. As akoma kanë bërë një pjesë vogël pau për ballade. Midis rrugës Mysymshuri dhe rrugës Kavajës, ajo lagje. Nuk duhet se vin që atje. Ti pastaj je marrë ma me stadumin e Dinamës, nuk e di nga po pra. po të vin. Po shirin Tirana në mëngjes, krye qyteti vendit. Është mrekulli, unë e, e dashuroj këtë gjë. Ti <të> e <të> hap na gjem marrë mar mar mar për shat, shat ia lla. Ja më Tiranës çdo ditë këtu, ai dëgjon, sepse dëgjon nga larg. Interesante. Ap, njëri ha teatri hapret e kupton në fillimin këtu, është është një qymez i mall. Qyteti i Elës. Qyteti i një i jashtëzakonshëm. Dobë. Nëse. Seko me akopshën zoologjik kafër në fakt, megjithatë, s'kan fuqsi atje. Pra, të kopshi zoologjik kanë thënë go, pra ai është kopsi zoologjik ai është Burg Kafshësh. Famtanë është Burgu i Kafshëve i Tiranës, po. Është është 330, s'e di, është Burgu i Kausës. Një ndryshe si kopshi zoologjik. Lëshojolla, lëshoj Ivanin në bujet. Ta hajnë injo. E kam batalin. Do vi në ja një nga këta. Ja kështu vazdhoni juve që e keni atë për detyrën, konsideroj. Se, se filluan filluan këto Eco Bicycle, filluan protestat. E mirë, but, mirë, but, mirë, but, but kanë me bicikletë këtu, hop, u bën grup. Tak, tak, tak e filluan dashin lironi kursit, lironi kursit. Edhe dhe vajtë. Kan filluar të lironin kursit, po, kanë bërë disa protesta, kanë bërë kështu. Kur bën këta të qëndrën vete të masave kanë bërë disa protesta, kanë marrë te bashkia aty. Kur bën bashkë këta të luan vete të tigrave. Po. E bën një, një aksion natën. Dhe dhe e të hapin gardin Se yeah, garden, gardin... gardin du <dhe do> t'a hapër Jo du t'a, ja, ta hapin gardin E rë tonë... Por që... Po t'i hapin gardin ta... Në i luani... Në në i aksion... Po vë them këshu... E ta rëshojn atë nga komune e Paris Ta shikoni ju për për përsaja... Një mjësë qëtë bërë Qipuja prap në lajmen... Aksion i policis... Lazarati të duket këshu si... Si parajs... Si lojfë mish... E rështë E rështë a i aksion i Lazar Imagjinoni ja, mm. kështu <laughs> janë kartë <laughs> të shluar nëpër Tiranë, që disi të zgjojmë. Radio më gjithasë telefononin, thonë se keni para Luanit, miq dashur, jemi këtu. I japim informacione edhe për qytetarët e tjerë, kështu që na shkruani në telefonin 069207022 ku ndodhet Luani tani. Po ariu, po ariu. Kishte deri atje, në dy copë. Është edhe një mazë vogël aty, alte. <laughs> <laughs> ajo <laughs> s'të <shus> bën gjë. Dhia, ajo është e. Dhia e kopës zoologjik është. Struk, struk, ajo ajo dhia është ka lindur e but. Në pasaj është është e kthyer në kafshë egër. Është për fat të mirë me kushte të vështira të tëmërshtme. Në pasaj si kafshë egër është punë kosmologjik. Ju jeni kompleksu. Unë do të përsë, përsërbajsh, duhet të bëj sigurësh e egër. Psizofreni kompleksi i di. Edhe çesh tani mund të si ka më mjekër. Si si grua nuk është një rritë ai shumë, po gjithsesi, si zonjë ato janë. Po po. Mh. Ma fala ka ndonjë informacion për kopshtin botanik? Çardo dhe për konsekuencën. Na jam përzitur shumë di. Po pse mi Olta? Po shkova si qytetar i mirë të futem aty. Po më vjen keq se janë të plotë korruptuar. Sa herë kemi bërë shpëtetje gjithandej. Nuk i ha ma njeriu. Po, po, po si qytetar i mirë. Ti si qytetar i mirë, mos baka mos bësi qytetari, baka unë dua. Shife, e kam një biletë. E kam 1000 lekë akoma. E di, okay. Ai tani i certifikon. Bajë ti te kopshi po tani. Basi shkove të burgu i kausë Një milik shiot <laughs> ka qenë përfare Kësha në dodi në fakt Si ishte kopshti, atë për që jo kopshti është i pokur është i bukur në fakt <laughs> Por e kisha par nga larkë Kisha kohë që nuk kisha hyrë Dhe me ndoha qaj, dhe por shkoj një gjirë ati okay. Shkove të dera kërësore Da. Ha, ha, ha, jebi As një nga dyrët nuk hape imar zotri Dyr dy roje ishin ande i largë Shumë Shumë në vrikosur Shumë në vrikosur, shumë në vrikosur Shumë në vrikosur, shumë në vrikosur Kjo është farë në vrikosur Nuk hapeshin dyrët E thiram atë rojen Ajte zotrit në apër zderën Nuk hape të gotë të tha Ku je këtu, ku do futesh, ku do shkosh Në qaura i kështë vajtur të inë kopshe vë ta një Në si shë e j Po, nuk e ditë se s'habet këpësht të një një një Në fakt që kishin që jetur hyrje në dykung në një nga këtë hotelat e, Që kishin hapur vete dhe aty futesh në cdo ditë të dilin në atyre Edhe nga rruga kërësore në fakt hidesh pak shumë Mund të futesh? Po, po, po Në betë më futesh një një zikë një gërë gërë E do të vij nga brapa dhe ti më ul. Do të kijem aty nga kusht. Po ti ke skarroc, si do të më karroc? Në gardh. Jo, e palosim. E burrin mund ta kalosh shumë nga sipër, nga sipër hekurave, kështu karrocën edhe. Jo, doli Olta andej, edhe burrja hodhi. Se nuk, se nuk e hapin konsullarit ato. Se nuk e hapin për ha. Nuk e di. Hapni kopshtin. Çoftë do të më pagues. Ja, edhe ajo do të pagues, ofargut dashur, do të merru kusht kanë lentë. O zoti, mabë, më, ma, dohme të rëku oh, që ka po, lek O, po, e njimi lek për e kam unë, të kopshtja ka, mune, kuptam Mej njit, më në nëron, do tjeta njit në kërubin e mqesit Iqtashur, është tete tret e, e nënë minuta Se kërë kjo është një munges sh... Kjo që përdojmë po na do. Një munges, qëfar? Censurë Kërubin e mqesit Në knaqë e ojta duke ne anë të luqëvin MJ sesim i jdasur shurë po shëndesim. Okej, okay, um, kemi një quiz me seri tani në Club e Femrë 104 për programin e sotëm duhet ta nisim. Ka të bëjë sot me trupin e njerëzit miqdashu kështu që bëuni gati në kohë. Dënse kemi ndonjë fitues horda dua që ta japim në këtë çast. Ta. Kemi për teksti në kongës Ska që mosin të loni këtë, se shkojnë qitë gjitha bashk, kiti, lëshoj Teksti kongës uh! atër Radio Gaga Radio Gaga, aha uh është Elvisi, fiton dy bileta për në Cineplex Oke, okay, tjetër këtë që? Akoma jo për censuran Akoma Duheta, jo Duhet të angacmëm edhe censuran, të mpëndim që të heshim qafem Oke okay. Duna thua është ti pak më vonë? Pa, pa. Mi më falim dejes shumë Atëhere, ta një leta njësim kuicin Atëhere, ta një leta n A tere, <clears throat> nga trupi njëriut, janë të gjitha pjodit dhe sotme, që që do të testojmë njohurit të uaja të trupit njëriut, anatomis, hmm. dhe funksion edhe. Dekar. Këtë përshkjo, këtë pigment në gjak transporton oksigenin. 0619-27222 Dërgonë mesajet uaj a paharuar dhe emri Për që në fituaz Kjo pigment në gjak transporton oksigenin Kjo pigment në gjak transporton oksigenin Cili pigment? 0619-27222 0619-27222 Kjo ishte përde e parë në kujtën meselin Nga trupi njëriut në klubin e mëgjesin Ndërko Jeri do të jetë viktima e radhës në lojen ton Jeri unë me do që ne mund të Ka pikë këtë lojë ta bëjmë me pyetjet dhe me përgjigjet para se skolora nën për uh, lajmin, kështu që duhet nxitosh kur të vendosesh ato ku vjet për t'u larguar nga studio. Miq dashur, do të bëjmë tre pyetje. Këto tre pyetje do t'ia ja bëjmë Altinit dhe Oltës, por këto tre pyetje janë në fakt për Jeri. Kështu ja që çfarë do ndodhë është që Altini do ondë të tre pyetën, apo siç e mendojnë se Jeri do të jap pak më pas, e le të shikojmë pasaj kur të bavafaqohemi se sa i ojme të vërtet kolegen. Ja pra, e kuptojmë se Jeri Jeriku Jeri, <laughs> po mund ta mund ta ulim atë mikrofonin atje se nuk do na duhet. Për fat të mirë që do uni, pa, po. Faleminderit. I themi njerëzve që Jeri ka ikur, po. Atë tani mund t'i themi praktikisht çdo gjë për Jerin. Sigur janë gjinkallat këtu brenda, dëgjoni? Në janë kufjet e Jerit, po, se është moshi teatri. Pra, po, brapo. Okej. Okay. Gati? Gati. Ju i keni lapostilat? Po. Ju kemi. Në rregull. Një të kuq. Dua që përgjigjet tuaja të shkruani në mënyrë që t'bëllafaqojmë pastaj me Jerin. Për të numër 1 dohet kjo. Jeri. Kujdes, Jeri. Gjeri. Do të preferoje të japësh një fjalim përpara gjithë kombit, ëhë, mm -hmm. në Shqipëri dhe Kosovë, mm -hmm. ku njerëzit gjithë dgjojnërin. Atë është e vështirë, kam qejën, po. Ka? Emocioni madh. Emocioni madh, mos gabosh, mos thësh nam. Mm -hmm. Apo do të zgjidhje të flie në një shtrat ku ka 3 merimanga. Oh. Do të jep një fjalim para gjithë kombit shqiptar. Të gjithë të të gjojnë me vëmendis e qëke për tënë ti mm -hmm. Me profesore, me profesoresha, me nëna, me gra, me plejnë, me, me plaga, fimin, me, me fmi Gjojnë oh, gjithë pa. jerin A, po, të flienë një shtratë me tremeri manga Gjithë natër, në? Po, sa njerës e kanë fobi të flasin para publikot për shumë Darës e imiting për shumë të dritën këndët Nëjse Pyetja nëmër 2 për jerin do të jetë kjo Jeri Nëse do të kishe pushtetin Do të shmangje luftën e dytë botërore Apo do të shmangje vdekjen e njerëzve që ti nje Okej okay. Okej? Okay? Mm -hmm. Jeri mund të shmangje ose luftën e dytë botërore Dilenën vështirë Po, me gjitha ato vdekje, me gjitha ato masakra që u kryen E humbjet të mdhaja Apo... Të shmangi për shemb vdekjen e njerëzve që ajo nje. Këtu do të jojë jo, këo, s'ka për të vdekur këo. Po. Sepse kanë dorë. Po, kur të ke let vdesin se kaminat për shemb, kështu. Pa po patjetër. Po në këtë mënyrë për shemb familjarët, miqtë tuaj, kështu i shpëton gjithmonë nga vdekja. Do të pa. Pa, gjithmon, gjithmon. I shpëtonin, po. Gjithmonë gjithmonë. I shpëton nga vdekja, se e ke këta. Mhm. Në byrë e tretë të fundit. Jeri. Do të preferoje që aventurat e tua në dashuri, mhm. Ti rrfesh familjarëve të tu? Po. Oh. Apo që aventura në dashuri të mos kesh më kurr. Një nga ato të, të dyja. Ose ose që aventura. Përshëndetje, ajo vjen se mund të kesh pasur në një këso, ku diun? Mhm. Në një me me, do të thon, do të thon, në të ciklet. Do të thon, do të thon, i ka zgjedhje këtu të detyruesh. Po. Ose duhet t'ia trëgoj ose ose ti rrfesh aventurat E dashuris familjarve Që është një që njështë nuk duan të bëjnë Ose të mos kesh më kur të tila Ose i... të të hizhtë dorë në kjo Shumë e rështirë, por që ka një përgjigje Ka një përgjigje, oke, okay, jeri mund këthesh Pariminderis shumë, atere juve mund të tërgoni përgjigje të uaja në 069 20 70 22 069 20 70 22 Imaginoni se si do të përgjigje të jeri në basë këngës E dhe ato për që që duhet jepni edhe ju Këte jemi në bas pak pra Tanë i është Sofi Ellie Baxter Not giving up on love Që e kjo këng E gjërë Oke, okay, kemi shumë pak kohë, kështu që jeri do ta bëjmë shpejt këtë punë. Ë, e di që orë ndoshta nuk do të ketë kohë që të nxjerrë një emër fituesi, megjithatë neve mund të bëjmë ë, përgjigjet e pyetjeve të jerit, se njerëzit janë duke pritur, ndoshta e kurioz. Gati? Jeri? Gati. Atë. Çiliojmë se si janë përgjigjur kolegët këtu në studio, Antini dhe Orda i kanë gati. Fillojmë para për ty erësh kjo. Do të preferoje mm -hmm. të jepi një fjalim para gjithë kombit. Një fjalim tronditësim, emocional që dëgjohet Imagjino live në televizion me të gjithë televizionet në Shqiprinë, Kosovë, kudo ku flasin shqip në dias, por do të thonë dhe shkallimi më i rëndësishëm i jetës sonë në Greqi. Edhe po bëren e gaf, le nam, le kokrën e namit mund të dhe gjithë bota jeri. Ne luton mund të qeshim me ty. Gjithë Shqipëria mund të qeshim me ty, bashkë me Kosovën dhe. Vetëm dhe jo vetëm gjithë bota te është live kjo situatë. Ose ose të flesh në një krevat me tremërimanga me 3 merimanga 3 merimanga mm. e di nuk e dim oh, se jan, oh. dim di se ku janë vetëm di që janë atje brenda janë helmuese apo jo ja, jo nuk janë oh, jan. nuk janë <laughs> janë merimanga të mira jeri <laughs> por janë kërkuese nuk e dihet nuk, <laughs> nuk e dihet gjithsesi nuk e di ti atë se keni nuk e shkruan këtu mund mund edhe ta kenë harruar tani vërtetë e mendjen janë apo jo janë janë janë 3 merimanga nuk e di tash me garantë janë këto 3 merimanga e vërtetë e vërtetë është mua më pëlqej sfidat po të gjera se sfida sfida bra ojë Shum, shumë emotive. Edhe përpara është shumë shumë njerëzve mund të ndodhi dhe që të gaboj. Kështu do të ziej, do të flem me tremuj. Më flesh me tremur ima nga, okay në rregull. E sigurisht se fuqia ka dhënë Altini, në no, këtë rast Altin thikë pasur, xhalimi mbar kombëtar. Ja. Ëh, bien keq që dim kë <O> humbur <my God. gatim> në këtë pyetje. Pyetja dit për xhalimin, jo, jo, jo. Edhe që pyetje me vlerë negative, mbiën keqolta. Mirë, mirë, vazhdojmë, vazhdojmë me pyetjen <me> tjetër. <gatim> Hieri, nëse do të ishe ti në dorë të shmangje, Mhm. Mm do të shmangje luftën e dytë botërore? Mhm. Mm apo vdekjen e njerëzve të tu, të njohur, të dashur? Vdekje natyral e bëhet. Vdekje jo mbetje natyral, për shembull, e kupton, mund një të shtypi autobusi në një shoqërinë të ndërtë të ngushtë. Po. Por ti mund të ndalosh këtë, ose mund të ndalosh luftën e dytë mm -hmm. botërore ose shoqin më ngusht i bie ai do të të kemi nduar në luftë. Shoqja edhe ngusht më telefon edhe thotë që Jeri thotë ka mbetur 7 zën. Mm. Atë ne jam shumë të gëzuar atë uh, të do të takoj. Dhe ajo po vjen drejt teje, po kalon rrugën, ti po i pret kështu, ej, a mund të më dorë kur. Elo më ndo buzë. E vuti atë me gjithë lajmit e mira. Ka çonte stacioni i tij. Tash ti mundesh ose të z'bësh këtë ngjarje shumë të trisht, ose të z'bësh Lufta e dytë botërore. Po ka një problem, lufta e dytë botërore bie që unë të, të kem apo të kthehem dhe po mosu, mosu, dhugjë, nuk, të jetoj në atë kohë. Po lerdi mos u vrit më ndonjë gjë. Nëse nëse do flasim dhugjën, për sot. Ti vetëm zgjidhi, merrni vendin me. Atore, nëse do flasim për aktualisht, për ditët e sotme, lufta e dytë botërore ka vite që ka mbaruar. Pra gjithçka mbaruar pra bon. Ka një mënyrë jeri për të bërë këtë. Unë do zgjidhja shohjen e fushë. Shoqjen e ngushtë jeri do shfitoj një shoqjet ngushtë. Po e bëra si arimin. Sot do zgjidhja shoqjen e ngushtë. Jeri nuk është puna, është puna e përditshme. Nuk është e historija pas. Sepse jeri kthehet historia pas. Në botën tonë hipotetike, historia unë ta kërkova si serim këto dhe ti nuk e bëre. Serim tani më shko. Tieri thua <laughs> që un dua ta kanë rrugën e dytë, dytë botërore dhe për një herë ndondhësh në një botë ku rruga e dytë botërore nuk ka ndodhur fare. Po bra. Që aty bodha ndryshon. Ndryshon pra, vetëm një kështu është, po, history, sigur, një histori, sigurisht një gjë mos e sa të. Madje autobusi nuk ka farem përdorim, sepse kanë ja shpikur autobusi fituroin. Transfertuesi mos ishte vrarë. Soja jote, soja jote do kishte kaluar rrugën sepse do kishte pas. A do të ishte fituruës. Mendopa Kiri se sa tani pastaj ke lojiste në luftën në <laughs> <laughs> <laughs> <shus> e dytë botërore edhe haprgjigjen e saj, kështu që ju e thapa dha. Et shikojmë se çfarë ka thënë Altini Mizdashu, luftën e dytë botërore. Gabim, gabim Altin. Edhe në luftën se aty yeah, yeah. aty do kesh shumë gjasë se ka tani situata më e mirë. Jo, jo, ju e vut vet vula, kështu që unë nuk po diskutoj më se unë bëra një pyetje dhe ju nuk më kthyet përgjigje. Akord, akord, një pyetje e 30-së kimikove. Kimikom. Jemi në orën 9. Mhm. Do të preferoje që, qysh e luftën e keni në rregull? Aventurat, kjo, kjo aventurat, por ai mi aventurat, kshu pikante, erotike, ku do të bë natuarzhi? Ja Ti rrfej e familjarëve të tu? Mhm. Mm apo të mos kishe më kur të tilla. Po çdo lloj aventurë? Kujdes. Pra kam, jeni detyruar se ose ose ose aventurat e refres familjarëve të tu, të bashkëdosh, ne po, një rreth aty me babit gjithë, domethënë. Ose të hesh dorë nga aventurat. Ose ose më nuk e ke. Nuk i tretosh njeriu, askush nuk do të marrë çfarë ke bër, por nuk do të kesh më. Shpejt i rrethën. Të parën. Të parën? Do të rrfesh. Do shkohet ca libra, kështu që. Okej. Jeri do të rrfej, atë lecion se ç'bënim? Falemdej, bravo, halemdej. bravo, bravo Si që këtë dorë do më Ja Ok, më dhego Falem të i tjeri Këtë e imë basman këtë u në mqesit Me emrin e fituasit në i shdashun lidhje me lojën ton Sa njojmë jeri the the the But there's something in the air They share a love Silence and everything is understood Let see she grabs the man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye She says oh what no Never give up with such a wonderful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 the full life Mjështë të këni ardo në krybin e mqesit 99 minuta në këto qastë Mjështë dashurë, për shëndesim që të gjithë dhe jurojmë i ditë fantastika Unë jam blendi të bashkë me jerin Mjërë mqes Me altinin Hello Mjëmqes Më alton me lorin Gjithashtu në këto program radiofonik që është zdo dit me juve Nga ora 7 dhe në orë në djetë Në klab FM dhe në klab TV Okej Mjë studim Po, jevi pak me fitua E kanë gjetu të sensorën No, në qytetarie. Okej, okay, bra, fri të madhe. Vim me mungesë kulture, vim me mungesë qytetarie, vim uh me mungesë etike, qytetarie. Kush e ka gjetur? Se ka gjetur Raif. Ne po që s'mund të thuash pas sa që s'e kanë gjetur. 080 0. i mbaronumri Raif. Raif Raif Raif. Nuk të kaq. A më Raifi, Raifi, Raif. Raif, right. <coughs> nga jeni timi, gaje ti. O shojë nga vjen timi. Un mi. Un, un ja këtu jam. Na i bot nuk ka Raif, pra Raif, ha. Raif, Raif. Rifat ke dëgjuar? Ose Raifët. A fotet shumë? Po, Raifët. Për lojën e ieri kemi Erikun atëherë. Ha. Erik. Erik, Erik, ose Riko? Riko. Gjithashtu të dhënë vetëm 2 përqind të sakta. Çfarë ka thënë? Çfarë ka thënë? Në strat më mirë mangën, vdekjen <coughs> e njerëzve që ne dhe famil dhe familjarëve doja t'tregonte tërë të ato aventurat. Bravo, bravo gjithashtu të mirë. Jo, vetëm. Wow, wow, wow. Dhe vetëm wow, wow, wow. tota me 2 përqind të sakta. Edhe familjarë të shkruajmë, okay. Mirë, atëherë. Upon nga në UPS për Rikon. Bravo, qof. Bravo. Kemë edhe <coughs> një quiz specialimisht ashtu që se kemi ngar shumë zot nga Trupi i një riut, kemi thënë, dhe unë kam për pjotin e parë. Ky pigment në gjak është transportu e si oksigenit dhe pigmentin në gjak që transportu në oksigenin quet... Hemoglobina. Hemoglobina. Hemoglobina, bravo. Dhe është orjada fito një durat nga Electronic Line. Jako është të një pjotin e dytë nga trupi një riutë. Atëherë ju jap tre opsione, por duhet të zgjidhni opsionin e saktë. Dekort. Trupi i një njeriu të rritur ka 103 kocka, 206 kocka apo 412 kocka. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar gatëmrin për të qenë fitues. Bini re që secili numër është dyfishi i numrit mbavarshëm, ka njeriu i rritur prap. Mhm. Njeriu i rritur ka 103 kocka. 206 kocka në trupin e vetë në total, apo 412 kocka mm -hmm. Kaqë, që thjesht Njëra Do nga këto është Një, këto një top nga Pepsi por këto Një top nga Pepsi, falim i derit uh, orta Që që mund bëjnë aktivitet fizik me topa nga Pepsi Këthe jemi në basë fakt, të një të gjëjmë Rumble nga Kelis në klubin e mëqesit Një përshëndesim fort me këto, është data 26, mishë të keni ardhur, mishë dashur ditejnë të A e dini se, dini se, vetani, a e dini se, njerit në klubin e mëjesit. Aroma e secilit person është gjenetikisht i ndryshëm prej të tjerëve në raport me aforsin gjenetike. Mendohet se ky është një nga mekanizmat natyral për të shmangur incestin. Njerëzit e qeshur përgjithsisht janë në gjendje të përballojnë më lehtë dhimbjet fizike dhe emocionale. Mëngjarashët janë më të talentuar në matematikë, arkitekturë dhe një hurit për hapsirën. Si pas një studimi, shkretëtira e sahën ras do t'jetë i plusuar pas 15.000 vitash. Si pas një kërkimi, gazrat e lushuara për i dinozaurve kanë qënë një për e arsueve të ngrohjes globale këture 150 milion vjetë më parë. Besohet se pesha e përgjithshme e të gjitha milingonave në bot është e barabart me masën e të gjith njerësve. Pirja e ujit të ftohtë bën që të dobësoheni natyralisht për shkak të rritjes së metabolizmit. Uji i ngrohtë ngrihet më shpejt se ai i ftohtë. Në uji gishtat rrudhen me qëllim që ato të jenë në gjendje të kapen më mirë pas objekteve. Kjo është një aftësi që është përpunuar për gjatë shekujve dhe nuk vjen si pasojë e mbajtjes së ujit në lëkurë. This is Club FM 100.4 futëm po edhe një herë në kryeën e mësuesit, mirë se keni ardhur, miqtash e y, ju përshëndesim që të cilët hape deri në Olta, futi që të gjithë njerëzit brenda, mirë se keni ardhur, zini dini, vendet tuaja, ok. Tani le të bëjmë disa nga përgjigjet e sakta të pyetjeve të derit tanishme, ndet jamim fitues. Po themi edhe sa dhurata. Atëherë, numri i kockave në një të rritur është 206. Kush ka dhënë përgjigjen e saktë? 134 113 janë të pasakta. I ka gjetur Blerta fiton një top nga Pepsi. Bravo Blerta. Talon, blerta topin nga Pepsi bëhet yyti. Blerta janë 206 dashur da kockat në trupin e njeriu kur njeriu është i rritur. Ka më shumë gurësbeve, sepse diçka okay. nga kockat që janë të ndara veç e veç në kohën kur njeriu isha akoma fëton, mm -hmm. bashkohen pastaj dhe kështu që numri i kockave bie. Okej, okay, kemi një tjetër pyetje nga a, trupi i njeriu. Kydes. Mm -hmm. Savamçeni ka njeriu. 069 20 70 222 22, dërgoni mesazhet tuaja pa haruar dhe emrin për të qenë fitues. Nëse pyetja ju bën që të buzqeshni, as më mirë sa dhëmb qeni ka njeriu. <laughs> Siu dalin dhëmbët. Sa dhëmb qeni ka njeriu është sakt? Tjej pa qaltim? Ësakt, urgjesa sa rio, sakt, <laughs> sakt, i, mung i mungoijn. Jo, nuk i mungon asnjë. Nënde jeni në ambient mos mungojnë, duke qenë shum shumë të shtuar dhe arti nuk i mungojnë <laughs> dhëmb qenit. Ndëmososh. <laughs> Apo ndonjë dhëm tjetër, meqëra fjala. Çogova. Po s'ka gjë, leta long kish të bëjmë final. Ti të përgëzoj që ky djalë njeriu radio që e ka vënë. Kur i ke vënë, po pse? Gjuna. Ha, është. O da, të rajo. Na mbytën mesazhet nga katër anë. Po vërtet është shumë e kërkuar. Jan njerëzit në shtëpi dërgojnë mesazhe. Po shumë bëni ç'i kërkuar. kërkuar. Ok, mirë, ne rregullojmë Elton se na mërziti. Vazhdojmë programin me dashur me një studim tjetër i cili është shumë interesant. Me që jemi te trupi i njeriu duhet të vazhdojmë pak. Lajmi i mirë na për, për grant që lindin fëmijë në moshë më të madhe. Ëh. Mm. Në çohse ju jeni në gjendje që të bëni një fëmijë për shemb mbas moshës 33 vjeçare si gratë Do të bëni vetë smir. Një studim i ri që është kryer në Boston ë uh, ka arritur në përfundimin shkencor madje të llogaritjes që gratë të cilat lindin fëmijë në moshën 33 vjeçare apo më pas mm -hmm. kanë një de fishin e gjaseve për të arritur moshën 95 vjeçare. Oh, wow, vërtet. Wow. Po, Sa mirë. Wow. Po, është gjetur që që domthonë uh, ndër ato gra që kanë arritur moshën 95 vjeçare, shumë prej tyre mm -hmm. kishin lindur fëmijë në moshën 33 vjeçare apo më pas. Dhe kanë lindur fëmijë jo të fekonduar artificialisht, por kanë lindur fëmijë uh, përmes një fekondimi natyral. Natyral. Mm -hmm. Po, me një partner, përmes bëri dashuri, që është një proces shumë i bukur. ë uh, Ideja është këtu, që ka, sepse kjo ka të bëjë. Do të thotë, fekondimi artificial dhe fekondimi natyral. Sepse studuesit mendojnë që genet që lejojnë një grua që të jetë pjellore në moshë, po themi 33 deri tek 36, 40, janë të njëjta gjene që ndihmojnë një grua për të shkuar 95 vjeç. Pra ka një ngjashmëri në gene, janë, janë ato gene të jetë gjatësisë që janë të lidhura me ato gene të pjellorisë në një femër. Prandaj ato që lindin më vonë, aq më von, të... mirë. Mund të ketë të bëj. Kto bie kto... ja? një lloj miti, ha. Mjeshet tona prandaj kanëitor gjithmonë. Mjekët po thonë, mjekët po thonë këtë gjë. Nuk është e thënë domosë, ti nuk jaxh atë jetën vetes duke duke shtyr shtazanin. Por nëse ti je nga ato gra që mund të mbetesh shtazanvon, që mund ta mbash një shtatëdani, tan, ta ta situata kalosh normalisht, lindesh normalisht etj etj etj etj, ka shanse të mira që ti të kesh ato gene që do të bëjnë jetë gjatë. Mhm. Kështu. Okë. Okay. Po. Po. Dhe, dhe ka dhe një çështje tjetër që dukej interesante. Nëse një grua pret që të mbësi shtatzën, mbas moshës 33 vjeçë. Mm -hmm. Kto genet e bukura, të mira, të jetës gjatësis, ja ka loka më me shumic pasardës vetvetë. Përkujt. Se sa kur lindere këtë, këtë, këtë dia unë. Po. Do të thënë, sa më vonjë të mbetesh shtatzën, sa më malle të jesh në moshë, aq më shumë gene trashgon te fëmia yt. Mm -hmm. Nga këto të mira. Që nuk do të kujë e 20 vjeqe Po Që që mund në mendojnit e këta Interesante Po, interesante më kojim... mendojnit Trup i njeri u Po, nuk o, ti përpara e ke Po E vëtëndesht Që që po e shtynë <laughs> Po, të <njërë. laughs> në të një Po, në të një Po, <laughs> në të një Po, në të një Po, e di, oke okay. Mi bërë, lërë i të Lërë e kur të shkosht të Lërë e për bazit i djetështë Ashtu, po Që shkosht të këtë Ato që thon dy, dy të tjerat i mungojnë. Ja ngabim. Ja ngabim ata që thon dy. Kurse më kanë me dy dhëmb këtu. Hah. Sa vjen ka njeriu? 4 pra 4. 4 Kurse ka. 4 dhëmb kanë. Kush e ka gjetur? E ka gjetur Rezi. Dy bileta për ndësinë e plekës. Bravo Rezi. Bravo Rezi, dy bileta për ndësinë e pleksan të tuat. Bëjmë edhe një tjetër pyetje nga trupi i njeriu, dhe largohemi tani nga klubi i mësesit. 4 dhëmb kanë i kemi. Janë dhe lardi janë dhe posht Ate Shumë kremra në treg pa, jeri, Jemi të trupinjeri u gjithmonë uh -huh. Shumë kremra në treg Shpalin se mund të luftojnë Këto depozitojnë dyre në lëkur 0679 27 1222 Dërgërë mesajt uaj a paharuar dhe emrin për që më fitues Së fituaz. mos bajzat e kanë uh, Fiksim thëm Shum kremra në treg shpallin se mund ta luftojnë miqdashur këtë depozita yndyre në lëkurë. Cilat? Themi me. mbasfar. Klubim qesit. Relis, relis. I'm filling, I'm filling and I'm selling the murder business. I got hold you down like I'm giving lessons in physics right right. right. You should want a bad bitch like this. Huh? Drop it low and pick it up just like this. Yeah. yeah. Cup of Ace, cup of Goose, cup of Chris. I heal somewhere the habit ticking on my wrist, back. on my wrist. Taking all the lick straight, never chase that. Never. Stop like we bringin' 88 bags. What? The in the hood scene where the bass said. Champagne spilling, you should taste that. I'm so fancy. You were to Tokyo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 Zelia Mish Dashuriki has Zelia bashkë me Charlie XXX është kënga në vendin e parë në uh, Hip Paradein American për momentin, por gjithashtu edhe kënga e ditës së fundit të klubin e mëjetës, mm kështu -hmm. që fancy Ish-ta këngë ditës, festojmë si se kush e ka fituar lojën sot, kush ishte i pari? Pa, albiona. Albiona. T 84 i morën numrin. Shumë menç me Albiona të lulës. Një lule nga bota e luleve për Albionën, të lumt Albiona mbi në shumë mirë. Atëherë. Yeni gati për Sharadion tonë? Ne jemi gati. Okej, okay, gocat e kanë, edhe ne kemi. Është loja me fjalët për të gjetur miqdashur këtu në Sharadio. Shara dio. Loja i që vendos diam kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Hey! Atare do gjeni ju fialën tonë apo në fialën tuaj? Do gjejme atë. Si do doni ju? Vesit. Si doni ju gjësoni? Jepini. Ës send? Ës send? Jo. Jo. Ja. A është një gjë që hahet? Jo. Ja. Jo, koncept. Një koncept ia afër. Ta koncepti. Ës diçka që e bën njeriu? Nuk ka nuk ka hirë. Ës bën njeriu, bën njeriu. Sto dit. A ja, vetëm njeriu mund ta ja, bëjë. Jo, vetëm ja. njeriu. Mm. Njeriu e bën, po. Një herë në jetë. Është një... Jo, jo, mund ta bësh më shumë se një herë në jetë, por diçka që kafsha nuk e bën dot, nuk ka kapacitetin mendor. Kjo për do të të ndihmoj Juve, tash i shaan Gjergji kafsha si bën dot, sepërti për të vrapuar, për të rëmbyer, për të bërë <laughs> e vërtetë. Fëmi, ë? <laughs> mm? Kafsha nuk, nuk flet, me vetëm flet. Ka lidhje me Ka lidhje me të folurën, po. Kjo ka lidhje me të folurën. Po, po. Më bëret ti çfarë? Fillon me A? Jo. Jo. Ai them bashisë të jin dot edhe pse. Jo. Falihimën të folurëm. E bën ti atin të folura. Jo. E kam bërë okay. një herë. Vetëm një? Nuk ta ke, por mund ta ke bërë shumë se një herë, por një herë që e mbaj mend. A sele kat bëjmë me të folurën apo në pjesën e dorës? Jo, shoqë që kat bëjmë me të folurën. Me të folurën. Në fillim me f. Jo, ka. Jo, nuk është e përshtatshme. Ai jeni. Jo, nuk është, jo, nuk është një sintaksë, ti vërtet mendoje Olga. Komunikimi mund të ish ishte një stil, Ut... mund të ishte një till, por jo, është një form goca, është një form komunikimi. Ëh. Uh, forma komunikimi patjetër, sepse këto janë forma komunikimi. Ësht me të folur, okay? Por është një form edhe dramatike. Mund të jetë një form tani edhe shprehje, mund të jetë një form artistike, teatrale mund të ketë po mund të ketë një një element teatral por në formë të shprehuri është një formë form e përdorimit të të gjuhës të... të kujdes dram kujdes gjuh... të sa të dramaturgjisë por domoshemë një herë të asaj si ti si ti them në një konotacion negativ hm <laughs> e themi ndonjëherë këtë për politikan që kanë kanë kan dëshirë të flasin shumë dhe u pëlqen shumë të dëgjojnë zërin e tyre ndërsa flasin dhe flasin tani flas gënga goja flasin dhe flasin jo jo jo jo jo jo ne themi formë komunikimi të thogënjesh jo për jo o zot do të thënë janë këta politikanë që flasin dhe flasin dhe flasin të skuqshojmë vetëm këta të flasin anjë diën mos flasi se këta janë duke folur dhe folur duke bërë ja ja ligjëruar jo jo jo jo jo tata, no dhe dhe. jo <laughs> Këta që flasin dhe flasin dhe nuk lën njeri tjetër të flasin, vetëm këta të, të flasin O, tani edhe, tani edhe E kanë bërë vetëm këshu, si kur janë duke bërë Këto gjëra. Ah, pra. Mo? Mo pra mo. Ah, po bën mo. Mo. Mo, është sigon mesazhet Oltan, mo. Bravo. Sigon mo. Oh, mo. Si, bravo Oltan apo bravo Blendi? La, bravo dhe ti Blendi. Bravo Oltan apo bravo a, Blendi. Nisam me Oltan duke gjën se është pistaria po e tij. Mesazhet nuk do të gjen lajm. Po nuk e gjen nga. Edhe Oltan ishte për të që e gjo. Nisë chat fare. Cënditon mesazhet altin. Cënditesh e sang, bravo Goca celulit është sa? A ke zgjetur si Arta? Shumë kremra në tren, dashur shpallën se mund juftonin këto depozita të yndyrës në lëkurë që quhen celulicit. Mirë, veçëson ka më shumë celulic. A mund të a mund të bëjmë mund të bëjmë një tjetër me që na erdhë kjo? Monologu pra. Po e kuptova pra. Basha bashë nuk dimo. Bashë. Ai duta. Vajzat krimin e lidhriz. Vajzat mund ta shijojnë ndryshimin. Pas i kanë më shumë gjendrat të tila se me shkujt 069 207 222 Dërgonë mesajit uaja Vajzat mund të shiojnë Pas i kanë më shumë gjendrat të tila se me shkujt Kujdes 069 207 222 Qëmar janë gjendrat me shumic të vajzat me Qohull taj ka me pakic Më më është të ligat altim Kejnat se ka me shumic <laughs> Ka ka, na, ka Sa të duash <laughs> <laughs> okay. Blendit Ale. që më një Her shut vjen dalin nga Otownoose në klubin e mëngjesit ora 9:33 minuta, një dedikoni Kleave Fem në 104, mi mëngjes. One by one we see the sun feel that day has just begun.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 World into one Nante 13 minuta më siguri nga lojë e klubit më i dashur është mm -hmm. koha tani për të bërë shëradion e vajzave. Goca e keni gati? Ne, po. Shihemi, shiheni mirë se po <laughs> ju ha gjetëm. Do t'ju anxhijem në radio. <laughs> Nuk e di. Nuk e di. Kjo ti jeroz. Here aha. Jo, unë nuk haj. Jo. Shumë keq. Ehm, është president i këtij djallë. E bëjnë të gjallët. E bëjnë të gjallët. E bëjnë të gjallët. I thonë me d. Po kam, kam arvesh e bën të dukur. Një sekondë si, e bën të djallët apo s'e bën të djallët? Kur kushtojmë jalt. Mos kanë 30 si kamarën. E bën të djallët. Sa metafizikë këtu e bën të djallët, po kam arvesh e bën të dukur. Do e them në fund. Çi do e them në fund ë, në dy vjet mosh tani shojë. Si çu ndimova un, ka të bëj me të folurin, e bën një njeri veten, e bën politikanin, kur flet shumë dhe nuk lërin njerëz në fazë. Bëni pyetje që doja po. Oh, mo, mo. Po mëam thua njoa mo e bën gjallët po e bën atë të vdekurit sa. do e kuptosh vet në fund se e kuptosh ben. në fund ja. on mendoj se të fokusoheni tek të gjallët vetë shumë i natmendata që nuk është reciprociteti i jeri është gjë e madhe nuk e di kamosur te kolegu përballë demokrat të dia nuk është reciprociteti jo jo jo okay e bën njeriu e bën njeriu e bën njeriu është një akt është një xest Jo ta njeriu, jo jo të gjej shikoj. Por ti sa mund të jetë profesion. O ta, thjesht po dëmton imazhin tan. Nuk më mos fol. Për të gjithë profesion. Është profesion që e bën njeriu. Ai fillon me k, atë drejtim diçka. Drejtim, jo njeriu. Jo drejtim. Është diçka ti jap një ndjem. Po, pra çfarë fillon me k? Un jam kaqë mirë sa ju them fillon me k. Kaq. Bravo. Njeriu dhe fillon me k. Kaq. Është pjesë e çdo njeriu, jeri, edhe a. Ka disa që kanë talent Ti për ta bërë këto, ka shumë disa qim, nuk pra. nuk e fare. Unë e dy që nuk e kanë funfare. Unë jam te pjesa e dytë, që nuk e them. Blindi mondohet dhe arrin deri diku. Altini është mirë tani. Kjo më sot. Po ajo. Ë? Ç'është? Ti mbron me k? Mbaron me a. Po e tha. Fillon me k. La la la la la la la la. Nuk e di, nuk e kuptoj. Si nuk e fillon me k pra? Mund të bëj ora, mund tjetër let, mund tjetër hemi metro. Këto janë era të ndryshme, po. Mund të kop. Edhe ku të vdekur të bëj tani pse vën Michaeli akoma? Po pse? Shytja mëoj. Michaeli thotë just go a doku kaishin ciao. A së diu? Unë di që ka vdekur Michaeli akoma. Qolta ti do të mësojë na inteligjencë. Ne nuk do të themi në një gjë në të isë kupton nga kto. Se do të gjendet sigurt të kemi thënë këtë. Unë shoh mm. ja <laughs> në playlist që është Michael akoma dhe janë këngët e fundit. Michael është akoma. Ne do të jetë aty. Edhe Elvisi ka vdekur. Edha ai është në playlist. Po janë këngët e reja. Edhe Madonna ka vdekur, edhe ajo po është. Jo Madonna, Madonna. Së ngafia e lasën që po çati thonë na sa. Kod nuk thon që Michael është i pavdekshëm. Po le të p... di shumtë në knaçje. Mirë, jo, a mund të kemi ndonjë fituesin lidhje me këtë kuicin ton? Shok. Shok dhe shoqe Shok dhe shoqe Ka qëta në gjendrat e pështymës Gendrat e pështymës është sakt? Gendrat e shijes E shijes Gendrat e shijes Të mm. shim qëse gjendrat e shijes e gjendrat e pështymës janë e njëta që? Nuk jo, më në të hishem, më në mundu si janë e njëta që Gendrat e pështymës, si është Më zirë, dëmë thënë Emetojnë pështymë Emetojnë pështymë Emetim pështymë Ha, un vetëm më kam përgjigjet saq. Nuk, okay. për jo, uh, ka nuk e di nëse duhet t'i japim apo jo. Nuk e di, atë atë ditë tash, un kam përgjigjen e saktë ka këta. Qendrat e shijes, gruaja, domethënë është ka më shumë. Përsa gruaja më shumë qendra shihese burri. Kjo është interesante vetë. Që i gruaja ato gjëra i ndjen më shumë. I ndjen më shumë edhe i shijon më shumë. I shijon mm -hmm. më shumë sepse ka qendra shihe. Futën gojë derdin ashi gjë. Do kujon ata. Indizën e lavaft. Lavëdhje. Jo. Jo thjesht që për tu habitur. Po që sheherë e ka happy. bërë Zoti vet, sepse si e ka bërë, sepse ideja është oposa, ai e mori, e mori ata, ata në film të gjum. I mori brinjën. Mm. E mori brinjën, edhe siç e morësh, ty... a... po, po e bëri grua. Pastaj u kujtua tha, ti bëj sa gjendra shi, sa gjendra shi ka këy origjinali? modeli kishte po them më 6. Do të thon ta bëjmë me 6. E bëri kështu si si bëjë përmirësuar, si 3G, e kupton? I bëri gjendra shi më shumë, që ta shijonte më shumë ushqimin. Mirë, okay. Ëm, um, tani do bëjmë edhe mm. një tetë pyetje. Nga tru mineralet, gëndrat, trashësitë dhe rigjenerohen një herë në 10 dit. oh. ditë. Një herë në 10 ditë rigjenerohen. Më shumë se 10,000 to tilla? Në goj, në goj. Një pjesë, po. Por sa ka gruaja, sa ka burri, e di nuk e di këtë, por këtë nuk e dia, për shkakun që rigjenerojnë veten një herë në 10 ditë. Bravo, qof. Po çë që kanë element <laughs> goçash. <laughs> rigjenerojnë veten një në 10 ditë. Je je. Miq dashur. Këto relieve ëhë në duart e njeriu, ta, janë relieve identifikuese në duart e njeriu, fillojnë shfaqen kur fetusi është 4 muajsh. 0692070222. Identifikues në duart e njeriu. Filojnë shfaqen kur fetusi është 4 muajsh në barkun e nënës Po, dhekart Theje më sëma në grubin e më qizit, amësuam dhe një gjithit dhe Arctic Monkeys, vindonim me Arabella to listeners across Albania and the world. The morning show with Blendi and the team. Each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Mirëgjenia do ju përmes jësit, ju shpresojmë të përshëndesim në 49 minuta në emrin e pranfundit, por uh, jo akoma. Që sjë ka ka çfarë diskutojmë akoma në klubin e Mjesit. Ju përshëndesim fort dhe ju urojmë një ditë fantastike. Në fakt, në fakt Ne kishim një tem për diskutimin e ditë sotmet mm -hmm. Cilin artist, sportista, po komiktarë Shumë të sukces shumë Që njerëzit e duan shumë e përqenjën dhe ndjekin Ju personalisht nuk është se E preferoni Stam. edhe ash Isha kurios për të parë se qfarë njëzit e shkurën shumë, Tyler Swift, thotë uh, Elena Pas i bëndë si gozë e mirë, Tyler Swift Por mm -hmm. ka një qindë fityra Cristiano Ronaldo është shënjestra e sonit Kërës e son në list Suela Kreson që të ashtu Cristiano Ronaldo Në thotë Kër uh, Këngëtar plot që ta shpithin tota. Mhm. Mm Çfarë me këtë Cristiano Ronaldo, s'ka? Po pra, dhe janë të shumtë që nuk e përfaqëson. Ai është nuk e di. Është shumë i mirë. Jo, futbollist i mirë, Shurra. është super oh, futbollist. Ka bërë shumë pashë kanë bërë me njëri tjetrin në lidhje me. Ankohet shumë, ankohet të gjithëtarët, e ka pasur shumë. U duhet mendje madh. Po even mendim madh. Kështu kam një parë nga komentet. Zoti Christiano... ka dhënë sa aftësi lojtari më pa i si... paguar në planet, një Djanë që ka punuar forë për atër, ka rezultate shkruqyëra Edhe simpatik për më tepër Ete simpatik për më tepër, thot jeli Ta shimë qovë se si hypin Ta ngërdi që Cristiano Ronaldo's Kuj të kus, hypin Kusht do ke t'i ke tjetërë Ti din njërë në blog, shikoj se sa ta ngërdi kësa ke <gjën <gjën <gjën E mos ketë ta ngërdi Cristiano Ronaldo's Po ja ti shi altini njërë, sta larg janë me njëri tjetërë Ka altini të ngërdi këma Po shifë mua, po shifë të njërë Po un Po Patricio si Ronaldo, bazun si për Ronaldo, po, credo po them. Shikom mua, Satangelika mun. E fundja. E mos ke Cristiano Ronaldo, kushtoj un ja un për vete ja fal. Mirë ne, uh, po si Flori. Lady Gaga askron Gocha, ëë uh, e Ureda, uh, jo nuk m'fanisë, ishte duke i lvizur. Lady Gaga këthem Gentiana, ndërsa Gocha ka shkruar uh, Enca Hajjen. <laughs> ku është kërruar në pioner. Nuk e, e, e, e di. Po mund t'jetë sukseshme. Çikao, është është shpreha që thonë që pemës me kokra asaj juojn. Mm -hmm. E kuptojmë, çünkü pemës pa kokra nuk i gjunjëri. Noisin. No Romina nuk e don noisin. <laughs> Andy Scott Justin Bieber, mm -hmm. Lady Gaga, sot Isi, Selena Gomez, Leticia. Jo, no, Lita ka shuar uh, Seldin, thotë ajo, Cristiano Ronaldo, Müllerin <laughs> edhe Pepen. Edhe <laughs> Müllerin ka bërë një listë, po. Jan janë jan, Cristiano Ronaldo dhe Pepe nga... Nga... Jo, reali Madridit Dhe Mülleri nga Bayern Minut Dhe Celti Dhe Celti Nga Shqipria Kemi lullzimi në pasaj që thot Justin Bieber dhe Messi një urej Tiny Tempo është eltoni që dërgona dhe Justin Bieber në që thashtu dhe ka shkuajtur rëndi Leticia ka shkuajtur Selena Gomezin Po, i si thot Lady Gaga Më duket si kur nuk është normale e vajz Për ndaj e e horën e hori as fjala pak e fort. Mirë, ishim, ne ikësim shumë tek mospëlqimet se sa tek u. Mos kalojm në një gjendje më thërroni. <laughs> Nëse kash për momentot. Po. Jo, jo kash për sot. Jo. Nuk mund ta mbyli programin kish shpejt. Kemi akoma gjëra për të bër. Uh, un doja që të bëja një anagram të fundit të ditës së sotme. Uh, e do ta mbyli me këtë. Kujdes. E mbylli me një anagram. Po, do ta mbyli me një anagram. Anagrama në klubin e miqesit. Mendova për një vajzë uh, shqiptare aty. Mendova? Shqiptar mendova. Mendova për shembull që të jetë një vajzë me mbiemrin po themi një mbiemër shqiptar zakonshëm, Kume. Kume. Kume. Okej, Kume. Atë okay. na Kume. Kume. Ëh, mm. uh, mendova që vajza do të ketë emrin Lola për shembull. Lola. Lola, po, oke, okay. Fabiola, po. Fabiola, po. Fabiola. Lola i pëlqen shumë. Lola Kume. Mm -hmm. Mund jet Lola Kume? Mm -hmm. një? Me mm -hmm. siguri mund të ketë ndonjë dgjuese që quhet Lola Kume. Lola Kume. Nuk e dëgjoj tani, po. Qëse ka një Lola Kume na shkruaj kë një dhurat. Por Lola Kume është anagrama e ditës së sotme. Lola Kume. 069 20 7222 dërgoj mesazhet tuaja pa haruar dhe emrin për të qenë fitues. Lola Kume jeri, jepi. Lola Kume. Lola Kume. Lola Kume, L O L A K U M E. Lola Kume. 070272220692070222 ieri mm. ti ke plotë tilla oh vërtet ti ke plotë tilla ieri oh ieri ti e mbushur me këto çfar thua po una ma na on edhe ti, a oh. ti je plot me lola kuma ti je plot me lola kuma zemra je lola kuma komplet oh. dyja juve si ti si një? ti lola kuma funde krye lola kuma funde krye Tashe po ju shkoj me tyë aty në klinikë. El Alini është fundi krye Lola Kume. Oh, Lola, oh. kume. Tëri? Funde... Lola Kume. Wow. I Tërit? Fundi i Tërit Lola Kume. I Tërit Lola Kume. Po Lori. 069 20 70 222 069 20 70 222. Do ja vetëm 2 minuta kohë për këtë. Nuk ka të bëj me Llokumën, sepse ja, në të kundësh do ishte nervoz, ju lutam. Jo. Mosaj. Ne semë Llokumën fundin. Në kuptimin e kurativ. Ai është në llokun fundëkrye, por kuptimin e Faleminderit. Po s'është Albin. Mund ta mund ta vazhdosh këtë. Ai jam prapë. Vi mendimi Albin. Se mira e quhet do miri në llokun botyca do të thyej më saj. Po pikërisht. Faleminderit. Na del qçu si, po andaj po them pa që s'ka kuptim fill në llokun. Nëse ai është llokun tihet tullum. Ati është tjetër, apo jo. Mund ta vazhdoj. Të dorë të rojmë të rojmë atë Rimën. Njoni si llokun dietë tullum. Nice. Okay. Ha mirë, jeni do të shioj yeri po shkruan tashin. Lola Kume miri, mm. Lola Kume. S'kam as ide. Je komplet llogjika fizika, ju lutem, kush fizika? Kush fizika? Shi, edhe apo kësaj ju ka kush fizika? O, do të thotë, po logjika, kush logjika? Logjika <laughs> e fikjes të celularit, ti të kam thënë 100 herë tash. Ju kam thënë so. 100 herë, po jam në emision, unë <suprable> nuk po. Jam në emision që si e lëvizin telefonin. Açmë shohim këto. Jo, kësht, janë gjithë ndaluar të këshoj, duhet par ty. Klap TV-ja. Po, çaçi ka Lola, lola, lola Kume <laughs> <një> tani. <laughs> ah, pra, lola Kume, gjeta. Ë gjeta. <laughs> tani. Po edhe ti ke shumë. Një Lola Kume ka, një Lola Kume ka bërtham. Edhe i tjerë është. Ka bërtham, ka citoplazmë. Një Lola Kume ka bërtham, ka citoplazmë. Cito po. Absolutisht po. Ku i des? Mmm. Ka, edhe më fal, çfarë thuhet ajo ë Ajo lënda që rëthon në bërthamën. Ëh, e... se ka një emër ajo? Po, ka një emër. Ka një emër ajo. Duhet të fillon me h, diçka. Si ç'aj? Jo, jo, jo. Citoplazmë. <laughs> Citoplazmë. Ah, jo. Citoplazmë, so, a? E faktë. Ai son po jap një sa fitues derisa kemi haruar krytoj. Hajde jemi. Monolog ka thënë Adora fiton një set me foto nga Art Center Tirana, ndërsa Këndim bon, ka thënë Fatmiri fiton një dorat në Electronic Line. Bravo. Ndërkohë shenjat e gishtave ishte kuici i fundit është Gimi fitohen dy bileta për në Cineplex. Okay. Bravo, bravo, bravo. Kare vinderit. Mirë, e lëmë me kaqë? E mbyullim? E mbyullim. Tja, po të akodhëm. Po nga tërojë me qelizat të to. Po, Molekulla. Molekulla. <laughs> Ka thënë i bëm lëmsh. <laughs> I bëm ciklash. Oh. Ka thënë brikena fitohen një lulle nga bota e lullever. Bravo, brikena. Më shumë po mendonim shumë si atome, me protone, elektrone, neutrone, po nëjse. Ne i se bëm. Duhet t'i ridhemi veç e bjernëson të. Madam, madam, molekula po më ndonë çelizë komplet. Këysa kthehemi nesër në këmbim në gjap, por ndonë masë orë është çdo vemi tjetër. Si bësh monologe, monologe, monolog ba? Këvi nëse falem, qalau si bukur drops over the mass of Patagonia lame it's like or whatever I'm back with my jacket and high so, so down to the so down to I'm bringing gravity back a kick by the meter I want my family back people work hard just to get all their salary taxed look I'm just alright and from the all my reply black man what the hell for the sanity down i used to be the kid that no one cared about it's like you have to keep screaming till they hear you out oh! the chain i needed a break for a sec i even gave up believing and praying how even the league is talking us bleed the strange they say that money is the root of the evil's maze but have you ever been so hungry it keeps you away may now my hunger would leave in my maze great it feels like a long time coming fam this the thing i thought had that coming clown one day you have to see my try to taste it but i wasn't going no went to the he